Vážaná, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás aj tento podvečer bude sprevádzať a reláciou politické rozhovory, tentokrát s Milanom Mazurekom, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Miňo. Ďakujem pekne za toto milé privítanie, pozdravujem všetkých našich poslucháčov a pozdravujem aj vás, pán kolega, a som rád, že tu opäť môžem byť. Ďakujem veľmi pekne. Ja pripomeniem, že túto reláciu nahrávame na Veľký piatok z toho dôvodu, že pána Mazurek vzhľadom k tomu, že máme Veľkonočný pondelok, tak sa všetko o deň posunulo, tak v útorok letí do Bruselu. No a z toho dôvodu, tak ako ste povedali, v čase vysielania budete asi niekde v lietadle. Je to Tak. Vychádza to tak, buď v lietadle, alebo niekde v autobuse cestou z letiska do Európ parlamentu, čiže nijak by som to naozaj nedokázal stihnúť. Dobre, ja som vám v každom prípade veľmi vďačný, že ste si aj v tento sviatočný deň našli čas. No, na druhej strane treba poslucháčom pripomenúť, vzhľadom k tomu, že relácia je nahrávaná na záznam, tak nebudete sa môcť naživo dovolať do relácie. Samozrejme, pokiaľ budete mať nejaké otázky na pana Milana Mazureka, tak môžete využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.juch zavináč Čiže takýmto spôsobom sa môžete skontaktovať. Čiže ešte raz studio.bb.juch No, prejdeme rovno k meritu veci, ale najskôr ako prejdeme na prvú tému, tak sa vás pýtam, čo máte nové za ten mesiac, alebo koľko sme sa nepočuli? Tak ono sa toho deje dosť veľa nového, v podstate tá politika sa na Slovensku mení hrozne rýchlo, pribúdajú nové kauzy, nové zákony, nové spoločenské témy, ktoré dokážu ľudí veľmi aktívne rozhádať. A ja samozrejme s ľuďmi komunikujem veľmi aktívne a behám teraz po tom Slovensku, takže sa s nimi veľmi rád stretávam a počúvam ich názory. A teraz napríklad za posledné dni, aby to bolo čo najaktuálnejšie, nech sa tu nevyjadrujem niečo pred týždňou, som e, vykonal také dve zaujímavé návštevy. Jedna bola v Litovskom Mikuláši a druhá bola v partizánskom. A na obe tieto miesta ma zavolali študenti tamojších stredných škôl, rôznych stredných škôl, nebudem ich menovať, samozrejme, aby som im nespôsoboval problémy. A išlo o to, že už majú plné zuby toho, čo sa v tých školách deje a reagovali na moju výzvu, ktorá prišla potom po tej kauze s mojim menom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kedy sa progresívci úplne zrútili a spustili štvavú mediálnu kampát len preto, že som si dovolil existovať a pozdraviť študentov, ktorí ma pozvali na simuláciu Európskeho parlamentu. No a keďže ja som vtedy vyzval týchto študentov, že keďže... Aj táto vláda, vláda Roberta Fica do škôl púšťa prakticky iba progresívcov a vlastencov odtiaľ vyhazuje a všetkých, ktorí nemajú tieto progresívne názory jednoducho v týchto školách nechce. Prečo, že Drucker má takéto nastavenie a oni ho ako ministra proste asi majú radi, alebo tolerujú, jednoducho nikomu nepovie nič, takže môžu študenti napísať mne alebo môjim asistentom a vieme sa dohodnúť na nejakom osobnom stretnutí po vyučovaní, že prenajmem nejakú kaviareň alebo nejakú sálu podľa toho, koľko ich bude. A tak sa ozvali minimálne títo už Mikuláši v Partizánskom a môžem povedať zodpovedne, že je ich o mnoho viac ďalších a postupne to budem pobehávať po Slovensku, a tak som strávil čas týmito mladými ľuďmi, pýtal som sa ich na to, ako to funguje v tom školskom prostredí. A keby som to mal všetko povedať, ako to je, tak ako človeku by sa zvýhal žalúdok a je mu ľúto, že vláda roka polstým nič nerobí. Poviem len jednu konkrétnu príhodu, ktorá musí už naozaj že zasvietiť úplne každému. Kedy bolo žiačke, ktorá sa so mnou rozprávala v partizánskom, vynadané učiteľko, viete za čo? Že volila Pelegrini ho v prezidentských voľbách, lebo nevolila Korčoka, tak je tak je vraj extrémistka. Pelegrini je najnovší extrémista pre nich. Tak ďaleko to dotiahli s tým svojim progresivizmom. A takáto atmosféra dnes panuje na stredných školách. A to nie je o tom, že Mazurek si niečo vymýšľa alebo Uhrik niečo fantazíruje. My to hovoríme otvorene a takto to prebieha. A preto my do toho bieme, lebo žiadame od vlády, aby predsa s takýmto chorým stavom v školstve spravila poriadok. Lenže rok a pol nás vláda ignoruje a ja som počul z prostredia smeru takýto názor. Ja neviem, či je to pravda. Ja dúfam, že to nie je pravda. Že oni proste na mladú generáciu kašlu, že im je jedno, koho budú voliť, lebo oni sa sústredia iba na staršiu generáciu, ktorú potrebujú zabezpečiť, aby ich volila a na základe toho budú politicky fungovať. No dobre, možno politicky prežijú, ak by to bola pravda, čo prizvukujem, dúfam, že nie je. Lenže ak nechajú mladú generáciu ďalej takto, tak to naozaj asi bude pravda, a z tej mladej generácie potom budú voliči progresívneho Slovenska o dve, generá o dve generácie, o desať rokov. O desať rokov progresívci budú mať pohodlnú väčšinu, už nebudú pomaly potrebovať ani nikoho ďalšieho k vládnutiu a bude, jak sa hovorí, ámen nielen s mladými, ale aj s tými staršími pretože my sa proste potrebujeme tomu postaviť. No a ja som si povedal, že ja nebudem mlčať a ja takto beham po tých stretnutiach s tými mladými a hovorím, konfrontujem tú progresívnu propagandu, s ktorou sa v školách stretávajú priamo v teréne. Sú to strašné svedectvá, školstve vládne, otrasná forma progresívnej totality, iný názor je neprípustný, musia vyznávať lásku k Európskej únii, k severoatlantickej aliancii, musia podporovať všetko, čo sa im vtolka do hlav ak si dovolia mať iný názor, vyhrážajú sa im výchovnými opatreniami a podobne, to je niečo strašné, to je úplne niečo strašné, v akom stave je školstvo a to je pre mňa teraz taká dosť aktuálna téma pomedzi všetky tie ostatné témy, ktorým sa samozrejme venujeme a chcel som, aby to ľudia vedeli, aby to poznali, aby chápali, že čelíme obrovskému riziku do budúcna. No v tomto ja vám držím palce a podľa možností dávam vám aj vysielaci priestor na to. Dokonca máme aj samostatnú reláciu zameranú na školstvo, kde chodia učiteľia, ktorí sú aktívni momentálne v školstve. Mali sme takúto reláciu pred týždňom v pondelok. Z hodovokolnosti sa tam venujeme tej drukerovej, nežnej revolúcii, či ako to nazval ten jeho liberálny Paškvil. No, problém je v tom, že tí rodičia, ktorí by sa mali aktívne zapájať aj do takýchto relácií, ved nikto od nich nechce meno a priezvisko a adresu, keď povedia, že čo ja viem, Martin z okresu, čo ja viem, Liptovský Mikuláš, tak nám to stačí. Lebo zhruba vieme, že z akej oblasti je. No lenže v poslednom čase do relácií volajú najmä zahraniční Slováci, tí, ktorí odišli zo Slovenska za prácou a domácim je to akosi jedno. A toto má do určitej miery aj mrzí, pretože vidíme, že čo sa v tomto štáte, neviem či nazvať ho dánským, lebo <laughs> už aj dáni majú problémy s američanmi ohľadom Gronska, no tak ja neviem, kde to vlastne všetko smeruje, ale to nastavenie dúfam, že nebude také, ako to vidia Briti krátká ukážka na uh, trošku uh, pripomenutě si jedného komediálního seriálu, istě pane ministre. Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chám. Já nejsem jako vy Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. <laughs> To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel. Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplory svých úvah. Nádobla. Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čemuže obhájit. Neobhajitelné to je fungování toho, co nefunguje. Tak tohle není pravda, Amfry. No. Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naděj, jak se zříci úzce sebecredných zájmů. To nezní pompezně, pane, Slává. pouze zcela milně. Poslyšte, vyjedná nádobo. Evropa je spojením národů oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem vtip? Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra... V níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my? Pro posílení bratrství svobodných západních národ. Ale proto, abychom oblafli francouze tím, že je rozhádáme s Němci. Tak proč do toho šli francouzi? Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí. Což neplatí o Němcích. Ne, či tam šli, aby se očistili od genocídy a byli přijati zpět mezilidskou rasu. No tohle to je ale odporný cynizmus. Prosím vás. Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů. Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselou otáčí a vydělává další. Hm? No má výhodnou polohu. S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní zprávu až ve Skotsku. Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy? Například? No, Turecko. Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba vík. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí řecku. Nesouhlasím s tím, co by říkal. A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé? Velmi vtipný, Problém Problem Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie. Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šef divize a tak to jde pořád, níž a níž. Souhlasím. Je to babylonská věž. Souhlasím. Ne, ještě hůř, je to jako spojené národy. Souhlasím. Pak ale možná smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete. Vyloučeno. <laughs> V Bruselu je Binec. Víte, co sa díká o jejich prúniarném úředníkovi? Hmm. Že má organizační talent ako Ital, pružnosť ako Nemec a skromnost ako Francúz. A k tomu všemu predstavivosti ako Belgičan, štedrosť ako Holandian a moudrost jako Ir. No, Miňo, čo na to hovoríte po takmer roku v Bruseli? Veľmi zaujímavé úvahy. Človeku sa čerta úsmem na tvári, ale... Mnohé z toho by mohol zreprodukovať ktorýkoľvek, ktorý je európsky poslanec, lebo ja napríklad sa priznam, že moje skúsenosti s brúsovskými úradníkmi <laughs> mnohom potvrdzujú niektoré z vtipných predsudkov. Ja napríklad e, aktuálne čelím už tretej kontrole, to sa priznám, na prácu asistentov, ktorí pre mňa pracujú v Európskom parlamente, kde musím naozaj že dokladovať, že čo robia, kedy to robia, akým spôsobom to robia, dávať tam dôkazy, fotky mailov, screenshotov tých foto, fotografií, teda osobných komunikácií podobne. Proste úplná byrokratická šialená kontrola, pritom mi to príde absurdné, lebo by som bol úplný hlupak, samozrejme, kebyže platím... Ľudí, ktorí nerobia nič, no a všetky samozrejme tie kontroly dopadli dobre, len potom som sa pýtal aj kolegov od našej frakcie, zistil som, že aj oni teda čelia takýmto kontrolám a potom som sa pýtal aj tak iných, trošku liberálnejšie lanených poslancov, veď výhod, využil som tú výhodu, že ma až tak veľmi nepoznajú, že tí ľudia sú tam schopnejší komunikovať tak napriamo, lebo nie sú tam tie osobné predsudky ako na Slovensku, kde sa všetci poznáme. A tí napríklad takéto kontroly nezažívajú, hej, že vidíme, že tam čelíme tej šikane, ale tak to je úplne to najmenšie, s čím sa musíme zmieriť, len problém je, že keď komunikujete s tými bruselskými úradníkmi, naozaj vidíte, že to sú ľudia, ktorí majú nalinajkovaný jeden typ myslenia, je tam prikázaný jeden typ názoru, a ja keď mám takú otvorenejšiu povahu a chodím, rozprávam sa tam s mnohými ľuďmi, ktorí tam pracujú, mňa zaujíma v podstate, čo ich k tomu vedie a úprimne napríklad ma aj zamúvim z takého ľudského hľadiska, že čo sa im na tom bruseli tak páči. Samozrejme majú tam dobrý plát, tomu rozumiem, ale to mesto a ten život, podľa mňa je to úplne prišerné, odporné a strašné hodiny by som vedel rozprávať, aké je to mesto odporné a strašné. Ale zaujímalo ma to takého, z takého toho ľudského hľadiska a zistil som, že mnohí napríklad, z takých tých normálnejších, my otvorene povedali, že no a ním sa nepáčia tí nelegálni imigranti a ním sa nepáči tá kriminalita, ale, ale nepovedz to nikomu. Ja viem, akože to nepovedz nikomu, veď však jasne, že to nikomu nepoviem, ale prečo to musíte prizvukovať vôbec? No lebo tu by bol problém, keby niekto zistil, že mi vadí nelegálna migrácia. Ja <laughs> ale nelegálna migrácia je čin na kriminalita, ktorú tieto migranské gengy tu napríklad v Bruseli páchajú. To je denná realita, to všetci vidíme a podľa mňa to vadí každému. No hej, ale túto nemôžeš povedať, lebo vieš, tu sme na takom mieste takom mieste slobody a demokracie. Hej, že tam, keď vstupujete do toho Európskeho parlamentu, je tam veľký nápis vo 24 jazykoch, že democracy in action, to znamená, že demokracia alebo aktívna demokracia, demokracia v akcii, a príde človek za múritou Európskeho parlamentu a prvý úradník mu povie, že ale nikomu nehovor môj názor, lebo by som mohol mať problém. <rý> Žiadna demokracia nefunguje, je tam absolútna totalita a funguje tam nechutná forma korupcie na tých najvyšších možných miestach. A samozrejme, ten parlament je zosobnený ale že neuveriteľným plitvaním. Takým gigantickým plitvaním financiami, že akákoľvek súkromná firma, spoločnosť, ktokoľvek od malého živnostníka až po rodinný rozpočet, proste ktokoľvek to nejakým spôsobom spravuje objem financií, z ktorého musí vyžiť na nejaký mesiac, by skrachoval za dva dní, keby hospodáral tak, ako hospodári Európsky parlament či Európska komisia. To je totálny nonsens a ja, za deň ma tam napadlo 100 spôsobov, ako tam ušetriť obrovské milióny eur. len samozrejme, o tom Európarlamente nerozhodujeme my, ale rozhodujú o tom tí progresívni liberáli. No a to je naša cesta, proste pracovať na tom, aby sme to zmenili. Nechcem sa vás ani pýtať, že keď vás zavrú ako lepé novú, No dobre, čierny humor na bok. Neviem, či ste dnes postrehli, tak bol. Bolo zasedanie trestného súdu v Banskej Bystrici a Daniel Bombic bol predvedený pred sudcu tohto špecializovaného trestného súdu, z toho dôvodu, že Vystrája, útočí naľavo, naprávo všelikadial. No nakoniec asi ste videli tie videá, keď sa pustil do Mirasuju na tom stretnutí tých demonstrantov proti baterkárni v Šuranoch. No lenže on toto robí aj na druhú stranu. A teraz prehrám jednu takú ukážku paradoxne z deníka N., kde Fulmekova mala hostku Hanzelovu a Kovačič Hanzelovu, aby som bol presný, Zuzanu. A bolo to celkom zaujímavé. Zuzana Hanzelova, tak ona povedala to, čo sa s pravdepodobnosťou blížiacou k istote stane. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s novinárkou denníka Sme, Zuzanoukovačič-Hanzlou. Ahoj, ďakujem, že si prišla. Ďakujem pekne za pozvanie, ahoj. Na úvod poviem, že my sa poznáme dlho a týkame si a bude to tak, aj v tomto rozhovore. Zuzi, uh... Či si jedna zo žien, ktorá, na ktorú roky útočí internetový agresor Daniel Bombic. Poviem možno pre upresnenie, o koho ide. Daniel Bombic je stíhaný za extrémizmus, nebezpečné prenasledovanie, ohováranie, nebezpečné elektronické obťažovanie. Počas pandémie zverejňoval rôzne osobné údeč, už lekárov, hygienikov, hygieničiek, taktiež policajtov. A nabadal svojich priaznicov, aby ich šikanovali na internete. Um, Deník sme napríklad zverejnili aj videa z minulosti, kde Daniel Bombic hajloval. Minulý týždeň ho priviezol vládny špeciál z Veľkej Británie na Slovensko a súd rozhodol, že ho nevzal do väzby. Momentálne uh, je Daniel Bombic na slobode, nemá ani elektronický náramok. Cítiš sa bezpečne na Slovensku? Nechcem to nejako dramatizovať, že by som sa teraz cítila nejako, akože vyslovene nebezpečne, ale nepridalo mi to akože na nejakej super pohode. Ja mám teraz maličké babetko, 2,5 mesečné, uh, veľa chodím po meste a, a, po, a pohybujem sa teda aj, aj, aj s ním a uh, z mojich skúseností s Danielom som teda tie 4, 4 roky, ktoré, ktoré ma zaťahol do svojho života on, nechťiac, Uh, tak uh, viem, že on, on ako keby je schopný mnohých vecí a je naozaj mimoriadne agresívny a ja neviem aký bude, keď bude tu na Slovensku lebo zatiaľ bol vždy v Londýne, keď sme mali nejakú uh, interakciu teda skôr jednu stranu z jeho strany uh, takže neviem ti vlastne povedať ako sama som zvedavá, uh, z mojich skúseností on sa vždy na chvíľku tak akože upokojí, keď niečo hrozí ale po takom mesiaci sa to zase rozbehne tak uh, možno ti poviem o mesiac, neviem Ako to celo vlastne začalo? Začalo to tak, že ja som, mne chodí teda pomerne veľa hejtu. To ženy na internete zažívajú často. Teda verejnečné ženy. A v 2021. V decembri som zachytila ako keby úplne nový level tej nenávisti a začali mi chodiť Uh, také vulgárne e-maily a vulgárne komentáre o tom, že, uh, že som bola na, na troch interrupciách a že som neplodná a že som štetka a proste také a pom pomedzi to samozrejme vulgarizmy a už potom taká taká klasická propovidka, že naplatí platí soroš, ale na to sme zvyknutí uh, a tak ma to akože prekvapilo. V jednom z tých e-mailov bol odkaz na video Daniela Bombica, ktorý v tom čase nebol nejaká hviezda. Ono vtedy asi 13 tisíc followerov na Telegrame nemala neozbehnutý ten YouTube nejako zásadne. A pozrela som si to video a tak ma to dosť šoklo, lebo bolo to aj na moje pomery dosť extrém. Tak som to poslala nášmu advokátovi a povedala som mu, že či s tým niečo nejdeme robiť. A podali sme vlastne neodkladné opatrenie, aby museli toto video stiahnuť. Bolo to na portáli to sú asistenti republiky. Uh, oni sa medzi časom rozhádali ale v tom čase teda boli kamaráti a museli to stiahnuť, to bolo vlastne prvé rozhodnutie súdu ktorý skonštatoval Uh, uh, mimo iné teda, že, že to nie je žiadna kritika pripustná verejnečnej osoby ale že je to proste hate speech a že to nemusím znášať. Mne sa nezdá, že on by bol psychicky v poriadku uh, to hovorím úplne úprimne ako na psychologička nemám na to teda žiadne vzdelanie ale nezdá sa mi to, uh, takže ja neviem že čoho všetkého on je schopný, podľa mňa skôr ak by niečo takého bol schopný, tak to bude nejaké zastrašovanie, že sa proste postaví niekde poblíž alebo tak v minulosti on sám hovorí, že zaplatil nejakým ľuďom ktorí chodili prenasledovať jedného z ľudí ktorých on označil za údajných adminov z OMRI tomu človeku lietal dronom nad, nad pozemkom, odfotil mu dieťa v škôlke a zverejnil to. Čiže akože už si v minulosti zaplatil nejakých ľudí, ktorí toto robili. Čiže či to bude opakovať, to neviem. Či má na to peniaze, to tiež neviem. A vôbec by som nevyučovala, že Daniel Bombic sa v najbližších týždňoch objaví v parlamente medzi novinármi a bude si ich tam točiť a bude ich tam molestovať a obťažovať. Alebo keby som mala ako nejakú hlbšiu fantáziu, však dnes takú dobu, že všetko, čo sme si myslí, že sa nikdy nestane, sa, sa deje, tak vôbec by som nevyučila, že môže byť aj nejaký poslanecký asistent alebo niečo podobné. Takže toľko Zuzana Kovačič-Hanzelová. Miňo, vysvetlite našim poslucháčom, vy ste boli relatívne dosť často v kultúrblogu, dokonca moderátormi a technikmi boli a v tom čase vaši asistenti terajší. O aké video sa jedna? Viete sa rozpamätať? Čo ste museli Ja viem prečo. Mm -hmm. Ja viem presne, samozrejme, Hanzelová spája dve na tri úplne nezmysly. Portal Kultúrblog vtedy vytvoril takú alternatívu k YouTube, volalo sa to VIMO a išlo o to, že poskytoval slobodný priestor všetkým ľuďom, ktorí tam chceli zdieľať svoje videá, aby neboli cenzurovaní YouTube, lebo vieme veľmi dobre, že na tom internete je veľká cenzúra. A on bol jeden z tých užívateľov toho portálu, kde si slobodne mohol nahrať video, kto chcel a ja vôbec neviem, aké videá tam nahrávali ja dlhodobo túto činnosť nesledujem. A viem, že potom prišlo zo súdu e, kultúrblogu nejaké nariadenie, že to musia odstrániť, že je to nejaké nejaký neodkladné opatrenie súdu a plus im prišlo ešte zaplatiť trojvy konania a stalo ich to niekoľko stoviek eur, ktoré museli platiť Hanzelovej za to, že sa tam vyskytlo nejaké video, ktoré nikto nevidel. A bolo to, tuším aj. E, v rámci toho nového zákona, ktorý vtedy prijala pani ministerka Milanova, vtedy bola ministerka Aha. kultúry, čo, bolo, čo bola transpozícia takzvaného Digital Services Act, ktorý zase prijal Európsky parlament, kde za to hlasovali takmer aj všetci slovenskí europoslanci okrem Milana Uhríka v minulom období, a išlo o to, že vláda v podstate alebo ten regulátor, v tomto prípade mediálna rada dostala právo na základe nejakých takýchto rozhodnutí odstraňovať verejný obsah a nariadila množstvo proste byrokratických povinností, a aj toto súdne rozhodnutie bolo jedným z tých podnetov, prečo vlastne tento portál zanikol, pretože ako máte fungovať v podstate v takom prostredí, kde vám súdy budú odstraňovať video pomaly každý deň, lebo vždy tam niekto nahra niečo, čo tam môžu nariadiť odstrániť, to sa proste nedaví, nie ste zodpovední a ani nemôžete teraz pozerať stovky videí a kontrolovať ich obsah, či náhodou tam nie je niečo, čo by iného v úvodzovkách urazilo a iné je samozrejme trestný čin alebo nejaký pornografický obsah a tak ďalej. No a na základe tohto proste ten portál musel byť zrušený, pretože na Slovensku vy nemôžete mať normálne takýto portál bez toho, aby vás takto neušikanovali. Takže oni to potom zrušili a s tým obsahom, o ktorom ona hovorí, ja vôbec neviem, o čom hovorí, samozrejme, ja som tie videá nevidel, ale to nebol žiaden obsah kultúrblogu a e, nemá s tým nič spoločné. A keď to ona takto povie, tak samozrejme ona na, na, pred, alebo sa snaží navodiť dojem, že ako keby moji asistenti alebo ja sme s týmto mali niečo spoločné, čo samozrejme nie je pravda. Ja poviem svoj názor celkovo na toto, lebo okrem Hanzelovej, ktorú ja naozaj vôbec že nemám rád a myslím si, že je to e, mediálna klamárka, ktorá šíri progresívnu agendu prostredníctvom denníka SME a že je to jedna z tých novinárov, ktorí absolútne hania pojem novinára, že je to hanba, že vôbec niekto taký sa novinárov nazýva. Ja absolútne absolútne nemám k nej žiadnu úctu, tak ako ona ma tisíckrat už nalepkovala, neviem čím všetkým. Ale samozrejme, ani sa nevyhrážam, ani neschvaľujem, keď sa niekto inému vyhráža, alebo niečo podobné, ja neviem do detailov túto kauzu. Ja som jeden z tých ľudí, ktorých menovaný, o ktorom sa tu Hazelová vyjadrovala, taktiež denodenne, roky, rokúce uráža, hanoby, dehonestuje, ja som na ňom samozrejme žiadnu žalobu, ani trestného oznámenie nepodal, mne je ukradnutý. Ja takýchto ľudí proste som zo života vypustil, ja mám denne na internete, tak ako ona hovorí, že je tu strašne veľa, jak to oni nazvajú, hejtu. My ho, ja hovorím po slovensky nenávisti. A že za to, že ona je žena na internete, tak sa stretáva s obrovským množstvom takej nenávisti. nenávistí. No, ja by som jej mohol dať prečítať moju schránku správu alebo moje komentáre niekde na Facebooku a takisto ma fascinuje to, že keď ona podá nejaký návrh na súd, tak okamžite sa to rieši. A mne, keď sa stovky osadníkov vyhražali, že ma zabijú a že zabijú aj celú moju rodinu, tak mi policia povedala, že je to moja vina a neriešila absolútne nič, že to je aj porovnanie toho, že koho život má akú hodnotu pre tento štát a pre tento systém. No a ja hovorím úplne nárovinu, že nesledujem toho človeka, neviem, čo robí, nezaujíma ma a absolútne mi je ukradnuté, k čomu sa vyjadruje, či k čomu sa nevyjadruje. Napriek tomu všetkému, ja som obrovský zastanca slobody slova, hoci nepoznám do detailu jeho prípady a ja neviem, za čo ho vlastne trestne stíhajú, lebo ako hovorím, nie je takýto človek ukradnutý, ja som ho zo života vypustil. Ja sa skôr prikladňam k tomu, že nie je správne dávať ľudí do väzby za nejaké internetové veci. Ak tam bolo nejaké priame vyhrážanie sa násíly mal by tímto neschvalujem, ale neviem, nevidel som to. A ja na rozdiel od nich, Teraz len preto, že my denník Sme alebo denník Gen poskytne nejaký názor, že on urobil to a to, ja tomu automaticky neverím, hoci to môže byť pravda, ale neverím tomu, lebo denník Gen a denník Sme naklamali aj o mne už také strašné veci, že by som tiež, keby som čítal o sebe len z týchto médií, tak by som si myslel, že som ten najhorší odporný fašista, nacista, komunista, rasista, extrémista, Putinov agent, proste všetko. Všetky nálepky som už dostal. No a na základe toho si myslím, že ľudí dávať do väzby za nejaké internetové správy a podobne nie je úplne cesta, dokiaľ sa nevyhrážajú. Ak je tam vyhrážanie, to je iné, tam už naozaj to zachádza za hranice slobody slova, ale nepoznám ten prípad, takže kvalifikovanie sa tu to k tomu určite vyjadrovať nebudem a ako hovorím, mne je ten človek úplne ukradnutý. Dobre, a keď som sa zmienil ohľadom toho, že pred mesiacom či dvomi, keď doviezli letecky Daniela Bombica, tak ona relatívne presne trafila jednu vec, že ten chlap sa čo chvíľa objaví v parlamente. A bol teraz v stredu z toho poprask. No a dokonca poslanec za KDH Stachuras, tak do toho bombica sa otvorene pustil priamo v poslaneckej snemovni a povedal toto. Stachura, nech sa páči, máte slovo. Chcel by som vyjadriť poľutovanie nad tým, že po chodbách tohto parlamentu sa prechádza obvinený extrémista. Apelujem na všetkých kolegov Národnej rady, aby dôsledne zvážili, koho si volajú do Národnej rady, pretože je to dôležité. Chodia tu ľudia, chodia tu študenti. Všetkých vás prosím, aby ste zvážili, koho no, do týchto priestorov Národnej rady pozývate. Ďakujem. Pán Lučanský, pán Lučanský je to na vás na rámku cez kontrolu? Prečo ste dnes prišli do Národnej rady? No. Nejakým konkrétne? Chce bude ako sa ešte plánujete sprieť, pán Kolár? Prečo ste sa stretli s pánom poslancem Lučanským? Ako koho že vás možeme očakovať budúcich zvolení. Spojite pan poslanec. Pan poslanec, čo budete riešiť pan poslanec, čo budete No, tak to bola, taká celkom za ukážka. a prehrám ešte jednu, aby ste boli, a takisto aj naši poslucháči, ktorí nesleduju danýho kolára alias Daniela Bombica. No, a celkom zaujímavý o, názor na toto majú všetci o, smeráci a takisto aj minister vnútra Matušu Teštok. Herr Karol, in <laughs> Pan minister, pozdravujem vás. Dobrý večer. V sporoňade. Um, dobrý večer. to je... Toto je fantázia títo prosím to, tieto nové zarade zaradenia, ak môžete. Myslíte to rozumíte generálna o oporadení Lipšica žúre, a žureka to ďalší? Áno. Ja by som povedal, že to je milé. <laughs> Mňa veľmi, mňa veľmi rmúti, že žiaľ Bohu, prokurátor, dozorový prokurátor aj v, moj, aj v mojich troch vymyslených zatýkačoch je Michal Šurek, s ktorým sa teda už žiaľ, asi nestretnem uh, tak, ako sme plánovali ako, počas procesu. Teraz som šokovalo to stíhanie na toho uh, Dennyho Kolára. Bez pochyby jeho slovník nepatrí medzi tie uh, najpríjemnejšie. Ale veď to je škandál za, za to, že povie niekto, že chcem som pre svoje biele deti, to má byť rasistický trestničný, čo sa oni zbláznili. Čo sa oni zblázili už naozaj? To znamená, že evidentné zatváranie úst opozícií, aktivistom, komukoľvek, viete, proste aj ten, kto si chce myslieť, že zeme plocha na to jednoducho má právo. Daný je v situácii, kedy vyjadruje svoje názory, hovorí veľmi otvorene, má príjmateľov a nie je ich málo, jeho názory sa teda v spoločnosti ujali, hovorí o tom, čo je sloboda, čo sú práva, ako fungovať a nie je to, aby sme čelili tomu, že nám budú rozprávať, ako máme žiť. A ja som aj dneska povedal, ja sem prídem preto, lebo som slobodný človek a nebudem podliehať tomu, že sa to nepáči smečku, endeniku alebo aktualitám. No a preto čelí aj on obvineniam nejakého typu. čas ukáže, kto z nás mal pravdu a ako sa to vyvinie a ja som taký istý optimista ako pri tej kauze rozúzlenie a pevne verím, že sa nám bude dopriate. Zdraví sa stretnú daný v situácii, keď aj ty, ja verím, sa zbavíme tých účelových obvinení a, a diskutovať budeme s vami úplne otvorene aj o tom období. No, ja by som asi začal túto časť nejakou takou komparáciou. Čiže porovnáte porovnateľné. Vy ste boli odsúdeni, pán Mazurek, za úplnú sprostosť. Ak to môžem povedať na jednej strane. Na druhej strane, keď sledujem dlhodobo aj tú kauzu, a ešte pripomeniem, a svedkom je napríklad Marek Baláš, ktorý aj s ďalšími, keď ste mali pojednávanie v Banskej Bystrici, a pred súdom Banskej Bystrici bola taká, sešlosť či demonstrácia, neviem ako to nazvať, tak ja som z hodoukolnosti vtedy mal reláciu a Marek Baláš si poznal, pozval viacerých, ktorí hovorili, že čo sa tam vlastne dialo. A Vieme veľmi dobre, že išlo o kauzu okolo Rádia Frontinus, vy ste sa tam zmienili ohľadom toho, že tunelujú sa, stovky miliónov eur na romské projekty, čo je pravda, pretože a to je podotýka Slnečkárska par excellence a jedná sa o Jarmilu Lajčákovu, ale to nie je tá športová redaktorka, manželka Miroslava Lajčáka, ale zamestnankyňa, alebo neviem, či aj dokonca nie riaditeľka, a Centra pre výskum etnických komunít. Ona urobila výskum a zistila, že z 200 miliónov sa 195 prešustrovalo, takže to išlo na kancelárie, platy a neviem čo všetko a na tých samotných rómoch išlo zhruba 5 miliónov. Čiže vás odsúdili, zobrali vám poslanecký mandát, dali vám najskôr 5, potom 10 tisícovú pokutu za to, že ste v Rádiu Frontinus povedali pravdu a ešte Rádiu Frontinus takisto dostalo pokutu. Lenže tu na druhej strane vidíte, vadí to KDH, -kom, vadí to Republike, konkrétne Sujovi a hromade ľudí, ktorí boli vtedy, keď... Prišiel tam vykrikovať bombic, ktorého údajne Lucy Cintuová pozvala tam, takže toto je veľmi zásadná vec. Zhodov okolnosti relácia sa bude vysielať nie teraz pondelok, ako vyšlo. No, my sme otvorene zverejnili žiadosť a účet, kde treba Posielať, pokiaľ niekto má takúto túžbu a chce pomôcť jednemu takto stíhanému nášmu hostovi, tak v tom prípade môže poslať peniaze. No a viete asi, kauza bol, bola naša kolegyňa zo Slobodného vysielača, a vyvedená zo špeciálneho súdu. No a je s tým zásadný problém, pretože Adriana Krajníková nemôže zas, zastupovať svojho klienta, lebo jednoducho jej pozastavili advokátskú činnosť. Takže tu je jeden taký zásadný problém, že vidíme, že na jednej strane odsúdia vás za pravdu a na druhej strane za blbosť spískanú nejakými prokurátormi v, v tom čase zo špeciálnej prokuratúry. Na druhej strane vidíme, že len za číslovku 1488 alebo 1488 eur bol odsúdený Marian Kotleba najskôr na 4 roky, 4 mesiace a potom mu to znížili na podmienečný trest. Čiže vidíme tu akýsi dvojitý meter. Tých, ktorí hája záujmy smeru, tak pre tých idú vládne špeciály a dovážajú ich ako celebrity a ostatných tak vozia policajti v policajných autách. A s putami na rukách. Častokrát ako v prípade Mariana Kotlebu. No a teraz ma zaujíma váš názor na to. Ja som prehral tam viacero ukážok, aby ste mali nejaký ucelenejší prehľad. pretože toto, čo sa deje, tak na jednej strane by som mohol povedať to latinské kvôlicit bovi non licidiovi. <súdňujem> no ak som to nepoprietol. Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené bolovi. No a teraz ide o to, že my tu máme akési celebrity, ktoré môžu pomaliť čokoľvek a hája ich ministri, či už Kaliňák, alebo Eštok, alebo dokonca Tibor Gaškár, ktorého syn je šefom Sisky. Na druhej strane vidíme, čo robia s ostatnými aktivistami. Váš názor a dlhší komentár k tomuto. No, môj názor je taký, že keď pán Kaliňák na tlačových konferenciách hovorí, ako mu vadí, že sa tu tie gumené paragrafy trestného zákona, ktoré hovoria o extrémizme, zneužívajú na potlačovanie slobody slova, on dokonca hovoril, že či sa zbláznili všetci, ja by som mu rád pripomenul, že tuším, on bol jeden z tých ministrov, ktorý za nich tvrdo bojoval a presadil ich, čo v podstate môžem teda povedať, že OK, pomýlil sa, urobil chybu, že dnes si to prizná. Ale tak teda majú právo teraz vo vláde navrhnúť zmenu týchto trestných zákonov, aby tu neboli ďalšie justičné obete ľudí, ktorí sa neprevinili tým, že by hajlovali alebo niekomu sa vyhrážali zabitím, ale proste povedali svoj názor ako napríklad ja na to, že mu vadí, presne ako ste to vy čo bolo naozaj veľmi dobré a ďakujem vám za to že tu dochádza k tunelovaniu financií, ktoré pochádzajú z daní tvrdopracujúcich občanov a ktoré nejdú tam, kam ich posielajú, ale prežierávajú sa na nezmyselných a hlupých projektoch. A na, na, na takéto veci, na takúto objektívnu kritiku reality, sa tu zneužíva trestný zákon, aby sa umlčiavali politickí oponenti. A treba prizvukovať, že vtedy, keď ja som bol odsudený, ja som v tej relácii kritizoval najmä Roberta Fica, pretože... To bol vtedy Robert Fico, ktorý vyčlenil 300 miliónov eur, ktoré išli do týchto komunít a to boli presne finančné prostriedky, o ktorých ste teraz hovorili, že sa doslova prejedli pre mimovládky a reálne sa z nich nezlepšilo nič. A to bola vtedy rekordná suma, to bolo v roku 2012, keď sa 300 miliónov za Fica investovalo do riešenia tejto komunity. No ale zrejme si Robert Fico povedal, že to nestačilo a musí to prekonať a priviedol nás k novému rekordu, pretože v roku 2024 na konci roka Chválili už viac ako 1 miliardu do osad na úplne rovnaké projekty. Dervio väčšina z toho ide zase na meke projekty, ktoré znamenajú, že rôzni sociálni pracovníci sa budú rôznou formou venovať rôznym formám pomoci. To znamená, platí sa obrovské množstvo ľudí, ktorým treba nakúpiť obrovské množstvo vecí, ktorým treba zabezpečiť obrovské množstvo ďalších nákladov a zase to skončí, tak ako ste vraveli, v kanceláriách v platoch, v režijných nákladoch, v obstarávacích nákladoch, každý si kúpi nový notebook, počítač, telefón, auto a je to vybavené, pretože reálne sa v tých situáciách nezlepší vôbec nič. Ja som o tom natočil video, ktoré malo tuším cez milión videní, kde som konkretizoval tie výdavky, ktoré vláda Roberta Fica aktuálne priniesla a ktoré sú úplne šialené. Už len 20 miliónov eur na rómsky mediálny dom je niečo, z čoho by si človek normálne otrieskal hlavu o stenu, aká to je chúposť, ale vláda to schválila jednohlasne ministrami. Nehovoriať o, tuším, 24 miliónov eur, ktoré použijú na to, aby vykupovali ukradnuté pozemky, 60 miliónov eur na so, asistentov sociálnej pomoci v osadách, čo je doslova, že ženy, ktoré tam budú chodiť ukázavať uh, miestnym obyvateľkám, ja neviem čo, ako sa prebaluje dieťa, ako sa umýva to dieťa, ja fakt neviem. akože Aj takéto veci boli v detailech tých projektov. No a ja som ďalej trvalo kritik takýchto vecí a viete veľmi dobré, že ako ste správne poznamenali, že ak obhajujete tie národné záujmy štátu a napríklad nechcete, aby sa plýtvalo finančnými prostriedkami, tak vás urobia exemplárny príklad niekoho, koho odsudia, postavia ho pred kamerou a povedia, to je ten zlý extrémista, lebo on si dovolil takéto veci kritizovať. Každý normálny človek, ktorý má záujem poznať pravdu a vypočuje si tú reláciu na rádiu Frontinus, vie, že tam nič trestné povedané nebolo, že som v tej relácii niekoľkokrát zdôraznil, že mám kamarátov, slušných ľudí z tohto etnika, že s jedným som vyrastal na ulici, robil nám brankára v hokejovom družstve. Dokonca bol vypovedať na tom súde v môj prospech a súd sa tú vypovedť hodil zo stola, že je irrelevantná, lebo veď prečo by mala byť relevantná, veď Mazurek musí byť rasista a taká bola a tak to bude. No a každý naozaj, kto si vypočuje tú reláciu, vie, že proste to bolo z kontextu vytrhnutá jedna veta, ktorú nás natienili tak, aby to vyzeralo z najhorší neprospech mojej osoby. A ku podivu, ja poviem jednu, taký, jeden taký zaujímavý detail, lebo <coughs> mohol by som tu hovoriť hodinu o tom súde, ako to bolo skorumpované, aká to bola fraška, ako súdca mal rozsudok napísaný ešte pred začiatkom konania, ako sme prišli na najvyšší súd, kde má, a toto je dobrý detail. Mňa súdil e, súdca na najvyššom súde Paluda. Paluda bol kandidát SAS. To znamená, súdil ma priamy politický oponent, slniečkár, liberál, dnes už by sme povedali, že progresívny liberál, Všetky tieto označenia na ňom sedia. To je asi niečo ako keby Lipšica som súdil ja, tiež by asi Lipšic dúfal, spravodlivý proces. No a Palúda teda prišiel a zdvojnásobil mi tú výšku trestu a na Najvyššom súde, keď čítal ten rozsudok, tak sa mu úplne triasli ruky ako malému chlapcovi, keď číta referát pred základnou školou. Bolo to komické, každý videl, že ten človek proste robí niečo, s čím ani nie je, že stotožnený, ale robí to na politickú objednávku podľa môjho názoru a ten názor si slobodne dovolí mať. A bol to práve sudca Paluda, ktorý rozhodol o tom, že spomínaný jedinec nepôjde do väzby, že tam je to vlastne úplne v pohode, čo ja nechcem nejak spochybňovať, že pán e, Paluda má kamarádske vzťahy so súčasnou vládnou mocou, ja úprimne vôbec neviem a ani ma to nejak nezaujíma. A ani neprajem tomuto človeku, aby skončil vo VSB. Ja hovorím stále napriek tomu, že ja absolútne nesúhlasím s veľkou časťou toho, čo to človek prezentuje a zároveň ani nesledujem to, čo prezentuje. Viem, že ja som jeden z terčov jeho prízemných, vulgárnych a úbohých útokov a nestotožňujem sa ani s jeho slovníkom. Ja stále trvám na slobode slova a doprajem ju aj najväčšiemu oponentovi, to je... Tecnosť, ktorú prájem všetkým, pretože ja viem, že tí progresívci radi hovoria o slobode slova a potom nás by pozatvárali všetkých do väzenia, síce ja som bol odsúdený za vlády Smeru, ale viem veľmi dobre aj to, že oni to reálne s tou slobodou slova vôbec nemyslia vážne a oni si ku podivu myslia, že my sme práve tí, ktorí by iných za názor zatvárali, čo je totálny nezmysel, lebo aj v tomto prípade vidíte, že Keby som bol prízemný ako títo ľudia, tak by som si povedal háha, tak mu treba blobcovi, ktorý ma urážal, hanobil, vyťahoval mŕtvych ľudí len preto, aby proste e, využíval to na politický boj proti republike, viem, že za ním stojí kalíňak a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, ako prízemne podlo a úboho sa vždy správal, ja si tvrdím, že stále by mal mať právo byť na slobode, ak sa niekomu nevyhrážal, to už je úplne... Iná kauza, lebo to by nikto nechcel byť terčom nejakých verejných vyhrážok, násilím, zabitím a podobne, takže ja to posudzovať nejdem, ale je tu istým spôsobom vidieť, ako justičný systém na Slovensku funguje, že právo, zákony, trestný poriadok, nič z toho nie je smerodajné, Smerodajné je vždy to, aká je vládna garnitúra a sudcovia častokrát buď pod tlakom médií alebo konkrétnych politikov podľa mňa robia rozhodnutia, ktoré zapadajú do vôle tej vládnej moci. Lebo tak ako ja som bol odsudený za úplnú blbosť, za úplnú blbosť, za niečo, s čím, niečo s čím sa stotoční väčšina obyvateľov Slovenskej republiky a čo aj sam Robert Fito na videu povedal, že som povedal len to, čo si myslí takmer každý Slovák, tak takto aj vidíte, že potom sú... Aj ľudia, ktorí dostávajú naozaj smiešné a veľmi nízke tresty za úplne inú formu trestnej činnosti. A pritom, podľa môjho názoru, môžeme, môžeme normálne na stôl položiť otázku, že čo je za tým a prečo dochádza k takejto dvojtvárnosti. Ale ja sa budem stále držať do týchto vecí ďalej a hovoriť, že aj keby súdili, aj keby súdili Arpáda Šoltesa za tie svinstva, čo nám rozprával o Slovensku, ja poviem, že ak sa nikomu nevyhrážal nech má právo na slobodu názoru, lebo vďaka tomu, že tie sprostosti verejne hovorí, aspoň všetci vieme, čo je to za podlý ubožiak, lebo taký arpáčov test s jeho komentármi na slovenský národ, ktorý pravidelne hánobí a zhadzuje. ja si nemyslím, že by mali ísť do väzenia, hoci veľa ľudí by ho tam asi rado videlo, ja si myslím, že by mal mať právo tieto blbosti verejne hovoriť, pretože si vďaka tomu všetci môžeme slobodne urobiť názor, čo je to za človeka a vytesniť ho z našich životov, nebrať ho vážne. A keby napríklad pod formou nejakej autocenzúry v rámci trestného zákona tie názory utláčala, nehovorili by ich takto verejne a nahlas, tak by sme si potom možno mohli aj myslieť, že no dobre, síce je trochu pomílený, ale aspoň nie je vulgárny a taký a hlúpy, ale ďaka tomu, že to hovorí nahlas, tak aspoň všetci vieme, čo je zač. A takúto slobodu slova ja doprajem každému. Nech sa slobodne vyjadri a aspoň si všetci ľudia budú môcť urobiť názor, že čo je to vlastne za človeka. Mm -hmm. Dobre, ja ešte pripomeniem, že v relácii, ktorá neviem, kedy bude odvysielaná, lebo to závisí od Petra Kršiaka, jedná sa o reláciu Prebudzanie Slovenska, pokračuje 60. časť, tak tam Joško Filá zverejnil účet, na ktorý môžu ľudia prispieť, pre pána docenta Dudáša, ktorý je tiež politicky prenasledovaný. Teraz sa Áno. Ak, ak by som ešte mohol k tomu pánovi Dudášovi, lebo ja som nevedel, že hovoríte práve o ňom, toto je neuveriteľná hanba a strašný, strašný príklad toho, ako šialene je napísaný ten trestný zákon, ktorý je dedičstvom práve vlády Roberta Fica so Štefanom Harabinom a bol by som rád, keby sa konečne našla odvaha v tejto vláde, a zmenili tie paragrafy. Veď to je choré, že chlap, ktorý už má naozaj vyšší vek, ktorý je fakt, že profesor, ktorý má celoživotné akademické skúsenosti, ktorý nie je žiaden hajlujúci skinhead z ulice, ale človek, ktorý je autorom obrovského množstva publikácií, nesmierne sčítaný, inteligentný človek, stojí pred súdom. On stojí pred súdom za to, že napísal nejaký list nejakému riaditeľovi múzea, ktorý potom na ňoho dal trestné oznámenie, kde sa hádal o nejakom počte, tuším, e, internovaných proste ľudí. On nič nespochybňoval, len tam riešil nejaké vedecké dôkazy, e, pozeral sa do archívu. Ja to nejdem posudzovať, len hovorím, že vystupoval k tomu ako akademik s dlhoročnými skúsenostiami. Človek, ktorý, ktorý pracuje v tomto prostredí, a je chore, že on stojí pred súdom za líst, za líst, ktorý napísal riaditeľovi múzea holokaustu. Veď to je absolútne chore, ako sme sa k tomu dopracovali. A toto presne je tá sloboda slova, ktorá zmizla zo Slovenskej republiky, na ktorú ja poukazujem a ktorú mala aj vláda vo svojom programe. A za toto ja pravidelne napríklad vládu kritizujem, že hovorili, že na Slovensku musí navládnuť sloboda slova, ale kde je tá sloboda Veď tie zákony sú choré, sú zneužívané voči ľuďom, ktorí sa previnia len tým, že majú nejaký názor alebo robia historický výskum. My tu posielame ľudí možno aj do väzenia za historický výskum, ne za hajlovanie pred koncentračným táborom dočerta. Mňa z tohto ma normálne akože zožiera zlosť a deje sa to zase za tejto vlády, ktorá už stokrát mohla, a toto prizvukujem teraz, Menil sa ten trestný zákon, všetci si to pamätajú. Znižovali tresty drogovým dílerom, O polovicu znížili tresty drogovým dílerom, ktorí predávajú drogy deťom na základných školách. Preto ja som ten zákon kritizoval. Hovoril som otvorene, nie, nepodporujem ho. Hoci súhlasím s tým, že niektoré lehoty napríklad v otázkach väzby, aby sa väzba nemohla zneužívať ako múčiaci nástroj, podporujem, mali by sa skrátiť, mali by byť súdne rozhodnutia rýchlejšie a prieťahy v súdnom konaní by mali byť skrátené na základe tlaku trestného poriadku a trestného zákona. Ale znižovať tresty za držanie drog, povoľovať držať 100 g heroínu alebo znižovať tresty o polovicu dílerom drog, ktorí predávajú drogy deťom na základných školách, to je choré. Ja som vtedy vyzýval vládnych poslancov, aby som mnou išli o tom trestnom zákone debatovať. Vyzýval som uh, slávneho huliaka, vyzýval som kotlára, vyzýval som šefčíka, vyzýval som rôznych ľudí. Nenašiel sa jeden, ktorý by mal odvahu ísť toto obhájiť ohľadne pomoci drogovým dealerom, lebo toto vláda presadila. Ale keď sme sa bavili napríklad o takýchto veciach, keď som hovoril veď prečo nezrušíte tieto hlúpe zákony, na základe ktorých prenasledujú aj docenta Dudáša, tak samozrejme všetci boli ticho. Nie, oni dokonca ešte ten trestný zákon zmenili tak, že v prípade trestných činov extrémizmu majú právo cez Slovenskú informačnú službu nasadiť, alebo možno cez uh, kriminálnu policiu, nasadiť agenta, aby agent normálne, že na sociálnych sieťach napríklad, písal ľuďom, že počúvaj, nebolo by dobre tých, tých a tých vyvraždiť, nebolo by to fajn a nejaký hlupák, možno opitý alebo možno v zlej nálade, on napíše dom, asi hej, boli by sme a potom na druhý deň to už možno ľutuje a na základe toho človek pôjde do vedenia, lebo ho vyprovokoval policajný agent k nejakým činnostiam a to zaviedla táto vláda, trestnom zákone, ktorým znížili tresty drogovým dílerom o polovicu. Preto som ten zákon kritizoval a tvrdil som, že je to kravina a že tako, v, takomto, v takejto podobe by som ho nikdy v parlamente nepodporil, lebo mi to nedovolí moje svedomie. Ale s týmito trestnými zákonmi, ohľadne extrémizmu, ktoré sú napísané tak gumené, že každý extrémista, každý je extrémista, keď kritizuje niekoho, kto je zákonom dofakto zakázaný kritizovať, alebo keď robí historický výskum, a s týmto neurobili nič. A doteraz nerobia nič absolútne s tým, aby sa to zmenilo. A mňa toto štve. Ak už mám právo, aby ma to štvalo, lebo je mi ľúto vidieť človeka v pokročilom dôchodkovom veku stať pred súdom v Demokratickej republike, kde je premiérom Robert Fico za list. Za list. No a teraz poviem ešte jeden príklad. Ten som použil aj v tej pondelkovej relácii. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Máme druhý extrém a zopakujem to, čo som povedal, lebo túto reláciu budú počúvať iní poslucháči, alebo značná časť tých poslucháčov je rozdielna, lebo každý si vyberie to, čo ho zaujíma. Môj host, ktorý máva relácie o týždeň skôr pred vami, teraz hodovokolnosti, to bolo v útorok, doktor Jozef Hrdlička predseda komunistickej strany, tak kvôli tomu, a teraz sa podržte, v roku 2021 mali z výročie založenia komunistickej strany. Oni si to pripomenuli, toto výročie, nejaký pošuk tam narobil fotografie alebo nahral video, ja si už nepametam. Neviem, či to bol nejaký agent provokatér alebo niečo takéto, alebo to bol nejaký nešťastník z Deníka, alebo sme, alebo neviem z kadeľ. Zkrátka nejaký tvrdý antikomunista. Tak momentálne Joškovi Hrdličkovi hrozí 5-ročné vezenie za to, že oni si urobili spomienkovú slávnosť, kde si pripomenuli z té výročie založenia komunistickej strany. A teraz, on má veľký doktorát z politológie, malý doktorat má z filozofie, je to môj spolužiach z katedry histórie. Čiže človek, filozoficky, historicky a politologicky na špičkovej úrovni vedecký pracovník v múzeu a jeho teraz idú prenasledovať a zhodov okolnosti dizertačnú prácu robil o dejinách komunistickej strany. Tak jeho idú teraz zavrieť oca deti, syn mu študuje na vysokej škole, tak jeho idú zavrieť teraz za to, že oni mali pred 4 rokmi oslavy z tého založenia strany. To Andrej Dankov keď si urobí, alebo kdokoľvek iný, nejaké oslavy, založenia strany, nejaké gulaté jubileum, tak toho závru ako slovenského nacionalistu, alebo ja neviem. Kde sme sa to vlastne v tomto štáte dostali? A spýtam sa vás ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Nebolo by už na čase politicky motivovaný Ústav pamäti národa zavrieť a dá to niekde na, do historického oddelenia alebo politologického oddelenia Slovenskej akadémie vied, lebo to mi pripomína ako nejaký orgán inkvizície na čarodejnice alebo čarodejníkov, alebo neviem ako. Veď keď si zoberieme... Zločiny bolševizmu, nechcem to nazývať ani komunizmus, lebo my sme tu komunizmus nikdy nemali, možno nejaký reálny socializmus, bol od roku 1960, tak ako sa zmenila ústava. Lenže tu máme zásadný problém v tom, že my tu máme zákon číslo 125 z čiasmečiarizmu z roku 1996, na základe ktorého prenasledujú na jednej strane komunistov a na druhej strane nacionalistov. To sme sa kde dostali. Takže pýtal sa vás na ten ústav pamäti národa, ktorý je v podstate inkvizičný, orgán, ktorý má niekoho vyšetrovať, že čo volakedy robil. Vedel tí ľudia, ktorí sa dopustili tých zločinov v 50. rokoch ty už určite teraz nežijú. Nie je na čase urobiť nejakú hrubú červenú čiaru a dosť. No. Ten prípad pána hrdličku, ktorý ste spomenuli, je dokonalým príkladom toho, o čem ja hovorím. Ja môžem mať rôzne názory na rôznych ľudí, môžem s niekým súhlasiť, s niekým nesúhlasiť, zhodnúť sa vo väčšine, zhodnúť sa v menšine, ale stále by sme mali žiť v demokratickej spoločnosti, kde by aj pán hrdlička mal mať právo normálne fungovať, bez toho, aby riskoval, že ho zavrú na základe nejakej túpej novely trestného zákona, ktorá proste extrémizmus robí z čohokoľvek. Presne toto dokladuje to, čo ste teraz povedali, že extrémizmom je už dnes čokoľvek. Čokoľvek, čo nezapadá do aktuálneho nastavenia nejakej nejakého vedenia vlády, alebo názoru nejakých sudcov špecializovaného súdu, či prokurátorov, prípadne nejakých znalcov, ktorých si môžu potom oni vyťahnuť zo Sorošovej univerzity, napríklad ako v mojom prípade, alebo z stavu pamäti národa, ktorý ste spomínali a majú tu inkvizičného človeka, nastaveného tak, aby toho zabezpečili jeho odsúdenie. A toto je úplne choré a presne na tom vidíme, lebo ja... Ešte poukážem na jednu vec. Aj Ľuboš Blaha sa nedávno stiažoval, že ho bol vypovedať kvôli tomu, že písal nejaké veci, ktoré sa tiež týkali možno komunizmu alebo nejakých komunistov v minulosti a že kvôli tomu bol predvedený a musel niekoľko hodín vypovedať ohľadne takejto blbosti. A ja hovorím, a kedy sa zobudíte, veď vy to vidíte, ešte aj ten Blaha je vodený pravidelne po policii za nejaké historické výskumy alebo historické publikácie či historické reminiscencie, len preto, že my tu máme trestný zákon, ktorý je tak choronapísaný, že nie je nič definované, že čo je to vlastne ten extrémizmus. Je tam len to, že je to proste nejaká forma nenávisti alebo šírenia nenávisti. Ale šírenie nenávisti je tak široko proste záber, že vlastne keď ja teraz skritizujem Hanzelovu vo vysielaní, tak ona môže povedať, že to šírim nenávist, lebo ľudia ju nebudú mať radi, keď ja budem kritizovať. Ale to isté by som mohol povedať ja, keď Marky o mne tvrdí, že som proruský, extrémistický politik a neviem aký, tak v veľkej časti spoločnosti sa snaží vytvoriť nenávisť ku mne a budem teraz e, zatvárať tých redaktorov, veď to je chore, to nemôže byť takáto jednoduchá, široká definícia, ktorú si každý prokurátor, každý vyšetrovateľ a každý kadejaký znalec vysvetlí po svojom. Veď to by malo byť zrejme, extrémizmus by malo byť to, že sa niekto naozaj postaví a povie, túto skupinu treba vyvraždiť. To je extrémizmus, lebo chceš iným ľuďom upierať právo na život, chceš ich násilím nejakým spôsobom napadnúť, chceš ich zabiť alebo motivuješ iných alebo voláš, poďme ich vyvraždiť. To sú kon Konkrétne podnety k konaniu, tam každému dojde, že je to extrémizmus, ale nie, že niekto povie niečo v rádiu, alebo niekto si urobi storočnú spomienku, alebo niekto napíše list nejakému riaditeľovi múzea a teraz nájdú štyroch znalcov, ktorí prídu a povedia, no ale táto veta pripomína toto a toto, čo povedal ten a ten a vtedy a toto môže, to je čo? Čo to je? Veď to by malo byť zrejme. Tu nepotrebujeme znavcov na to, aby nám vysvetlili, čo je šírenie nenávisti. Veď to by malo byť úplne do očí biúce a logické. Potrebujete znavcov? Povedzte si, príklad. Máte video, kde niekto príde a bejsbol palicou inému rozbije letku. Potrebujete znalca, aby ste videli, že na videu je vražda? No nie, preto máme trestný čin vraždy, tam je to zrejme, skúmame posto možno okolnosti, skúmame dôkazy a tak ďalej, ale nie samotnú vraždu. Lenže v prípade extrémizmu sú tie paragrafy, ktoré tu nastavili tak chore, že my potrebujeme znalca, aby nám vysvetlil, čo vlastne autor myslel tým, keď hovoril. Nie on, čo hovoril, ale čo si v skutočnosti myslel, ako to bolo v mojom prípade, kedy vlastne ználec vysvetlil, že ja som si myslel niečo iné ako to, že som hovoril, len som to zakrýval, lebo to bola moja snaha to takto hovoriť. Čo je chore, oni vlastne tvrdia, že čítajú vaše myšlienky a že vedia, čo ste si mysleli. Alebo prípad pána Rostasa, za čo bolo súdený, tá znalkyňa, veď to bolo chore, ona povedala, že za to, že nespomenul v článku holokaust, tak on holokaust popiera, to je vetá, ktorú by napísal škôlkar, dobre škôlkar. V školách na prvom stupni základnej školy by k takejto dedukcii neprišiel, lebo by sa mu spolužiaci vysmiali, že je sprostý s prepáčením. Ale my máme nácov, ktorí toto napíšu. A za toto sú ľudia odsudzovaní, za toto ľuďom na Slovensku hrozí väzenie a stále sa vláda na to pozera a hovorí si mm, dobre, v pohode, v poriadku. No nie je to v poriadku, veľ, toto nie je demokracia, to nie je sloboda slova a štve ma to. Naozaj ma to štve, lebo pred súdom nevidíte stať hoci vládne smer pred súdom nestoja progresívci. Kto stojí pred súdom? No všetci ľudia, ktorí kritizujú Európsku úniu, kritizujú NATO, kritizujú progresívne zriadenie, tí stojá pred súdom bez ohľadu na to, že sa vláda zmenila a toto je chore. Preto tie trestné zákony mali zmeniť, tým by týmto ľuďom normálne dali slobodu a trestné činy extrémizmu ponechať tam, ako som povedal, kde priamo a konkrétne ľudia nabadajú iných k násiliu, k vraždeniu alebo k iným veciam, a nie že budú potrebovať znalcov, aby zistili, že či keď niekto povedal: Zabíja, či naozaj povedal, poďme ich vyzabíjať. No jasné, že to naozaj povedal. Je to chore a v prípade Ústavu pamäti národa, absolútne sa s vami stotožňujem, ten ústav jednoducho je spolitizovaná inštitúcia, ktorá naozaj vedie inkvizičné procesy. Ja som bol členom Výboru pre ľudské práva, pod ktorý spadala kontrola Ústavu pamäti národa a my sme pravidelne schvalovali výročnú správu Ústavu pamäti národa. Ja som bol vždy proti som bol jediný na celom výbore, vždy som bol proti, lebo to bola politická inštitúcia, kde sa vyhazovali ľudia, ktorí mali iný názor, kde sa likvidovali histórici, kde sa šlápalo po slobode slova, kde ľudia nemohli dávať vonku publikácie, ktoré nesedeli do názoru tej konkrétnej malej skupinky, ktorá to riadila a míňali sme na to obrovské sumy peniazy nesúhlasím s činnosťou tejto organizácie. A tak ako som sklamaný aj touto činnosťou, som mnohokrát sklamaný aj činnosťou Matice Slovenskej a napríklad historického odboru Matice Slovenskej, ktorým sa vysporiadali a mnoho kopec kvalitných ľudí odtiaľ odišlo, lebo tam vládne podobná, rovnaká totalitná atmosféra a nikto tu nie je ochotný sa postaviť a zmeniť to. A to všetko ma naozaj mrzí. Pán Mazureka, ja sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Kde je vlastne ten referenčný bod, od ktorého sa všetky tieto... Politické procesy odvíjajú, ak v prvom článku ústavy Slovenskej republiky v Oceku 1, čiže úplný samotný prvý článok, prvý oceka, hovorí toto. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nejakú ideológiu a náboženstvo. Ak sa neviaže, na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo, tak na základe čoho sú tieto inkvizičné procesy? Pretože z tohoto vyplýva to, čo sa deje v Spojených štátoch, že my tu máme akýsi deep state alebo hlbiny štát, čiže štát v štáte ovládaný nejakou zaujmovou skupinovia ja neviem, kto sú tam, či nejaké rytieri Slobodomúrali alebo čo ja viem kto, Typujem, fakt netuším, lenže tu niekto z pozadia poťahuje za nejaké nitky, ak to už nie sú hrubé lána a na základe toho títo, ktorí momentálne tvoria zákony, tak ich robia také, aby tým, ktorí sú v tom deep state, tak toto vyhovovalo a udržiavali si Takýmto spôsobom nadvládu a moc nad ľuďom, ktorý de facto nemôže urobiť nič. A nakoniec aj to, tu sa rozbujňala byrokracia, máme zásadný problém. Uvediem príklad. Zhodov okolnosti váš a prehrám tu jednu ukážku. Niekto tuším, že to načítal. To pravdepodobne nebude váš hlas, ak si to dobre pamätám. V podstate my máme takú šialenú byrokraciu, že to môžeme porovnáť s niektorými inými štátmi. Europoslanec z hnutia Republika Milan Mazurek uverejnil video, v ktorom reaguje nielen na transakčnú daň,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 ako dokáže šetriť najprv na sebe, zrušiť nepotrebné ministerstva. nenakupovať najnovšie luxusné mercedesy ako u pána eštoka na ministerstve vnútra. Mal by ukázať, že dokáže prestať používať zbytočné predražené budovy, ktoré nikto nepotrebuje a hlavne znížiť platy na tých najvyššie platených pozíciách a zbaviť sa všemožných manažerských pozícií. My tu nehovoríme o prepušťaní upratovačiek či radových úradníkov, ale o tom, že tých manažerských pozícií, rôznych poradných orgánov, rôznych asistentov a rôznych rád je tu tak strašne veľa, že štát nedokáže fungovať efektívne a uživiť sa. Dokiaľ vláda neukáže, že dokáže šetriť najprv sama na sebe, lebo o tom je konzolidácia dovtedy nevidieme najmenší dôvod podporiť akýkoľvek z návrhov na nové dane alebo zvyšovanie existujúcich daní, pretože je to voči ľuďom absolútne nefér. A keď sa vláda v tomto nezmení, rozhodne môžeme slúbiť, že v prvej možnej príležitosti transakčnú daň aj tie nové odpisy DPH zrušíme. No ja to ešte doplním o to, že... Keď porovnáme Slovenskú republiku s Českou republikou, tak máme približne rovnaký počet byrokratov, úradníkov alebo štátnych zamestnancov, to je šup a fuga, ako to nazveme. Jednoducho vieme, že počet policajtov klesol, lebo túto profesiu nie je záujem. Pomaly sa dostaneme k tomu, čo bolo v starom vekom Ríme, že tam otroci robili policajtov, pretože s kriminálníkmi sa nikto z tých slobodných občanov naťahovať nechcel. A na druhej strane vidíme, že keď si to porovnáme, tak Česká republika má dvojnásobný počet obyvateľov. A ešte drastickejšie to vyznie, ak si porovnáme slovenskú byrokraciu a administratívu vo Švajčiarsku, kde je desaťkrát nižšia. Tam je okolo 40 tisíc štátnych zamestnancov, ktorí o, tam spravujú všetko, robia to efektívne, robia to o, cez o, počítačové aplikácie a... Stačí ich desatina z toho, a pritom Švajčiarsko, rozlohou, keď ešte odpočítame jazera a všetko ostatné, tak má možno 40 tisíc kilometrov, štvorcových celkovo 42 tisíc, Slovensku má 49 tisíc. Čiže o 7 tisíc kilometrov menší štát, čo sa týka rozlohy, na druhej strane má... Počet obyvateľov niekde medzi Slovenskou a Českou republikou. Ja neviem, koľko je tam momentálne migrantov a ďalších. Ale moja otázka na vás. Je toto vôbec možné vyriešiť, pretože my tu za chvíľu budeme živiť pol milióna štátnych zamestnancov. Ako ste sa zmienili, tak počet o 100 tisíc platy sa zdvojnásobili za posledných 10 rokov a výsledok je taký, že od jedných dverí vás naháňajú k druhým, aby každý vykázal nejakú činnosť, alebo kvôli čomu sa to tu robí. Ďakujem veľmi pekne za to prehratie toho videa aj za tie otázky. Najprv poviem na ten deep state a to, že či tu je vlastne nejaká skupina, ktorá ako keby v pozadí určovala, že kto je ten nepohodlný a kto e, môže veci hovoriť len tak bez akéhokoľvek problému. Ja osobne som presvedčený, že niečo také existovať musí, pretože ako sme videli práve pri tej novele trestného zákona, kedy sa rušili veci, ktoré človeku hlava nebrala, za všetko naozaj ten príklad, že predstavte si špinavca, ktorý predá drogy 13-ročnému dieťaťu, to je, to je človek, ktorého spoločnosť naozaj musí zavrhnúť, odsúdi najhorším možným trestom. To je človek, ktorému by som dal 25 rokov bez milosti, lebo je to niekto, kto bere mladému človeku normálnu nádej na normálnu budúcnosť. No, doslova mu hazarduje s jeho prežitím životom ako takým na chránenej osobe chore. Tomu človeku vláda o polovicu znížila trest. Kde bola spoločenská objednávka na znižovanie trestov drogovým dealerom, ja neviem. A keď tvrdili na tlačovkách, že oni chcú striktne rozdielovať medzi ľuďmi, ktorí drogy užívajú a drogovými dealermi a že chcú znižovať len tresty za užívanie drog, ale nechcú znižovať tresty drogovým dealerom klamali. Ja som to mnohokrát dokázal. Oni klamali proste tým drogovým dealerom rapidne tresty na Slovensku klesli. A dalo sa to. Ale aj takáto chora zvrátená vec sa dala. Ale v prípade tých extremistických zákonov, ktoré nemajú nič so skutočným extrémizmom, sú len prenasledovaním politických oponentov režimu. Ako ste videli v mojom prípade, ako vidíte v prípade docenta Dudáša, ako ste videli v prípade pána Rostasa, ako teraz vidíte v prípade pána Harabina, ako vidíte v prípade pána Hrdličku. Všetci títo ľudia sú prenasledovaní skrze tých tupých extremistických paragrafov, ktoré ale vláda za nejakých okolností nechce zrušiť. Ani za pána, za niž na svete. Pritom reálne ničia ľuďom život, ľuďom, ktorí sa neprevinili niečím, zlodejov necháva behať po uliciach a ľuďom s názorom, ktorý konfrontuje niektoré zločiny Európskej únie napríklad, alebo severoatlantickej aliancie, tých posiela pred súd. Veď to je chore, to je úplne chore. No a presne preto ja sa musím domnievať, že je tu nejak kto v pozadí, kto im proste, koho nechcú nahnevať, koho nechcú uraziť a s kým sa nechcú dostať do konfliktu, lebo je očividné, že či jedna alebo druhá vláda, stále je tu záujem proste niektoré veci udržať tak, ako boli a nefunkčné alebo nastavené proti ľuďom. A čo sa týka tej druhej časti toho, ako je tá konsolidácia nastavená a aj tej transakčnej danie a fungovania štátnej správy. Ja poviem jeden konkrétny príklad teraz, ktorý sa mi udial nedávno. Napísala mi jedna pani, už zrejme v dôchodkovom veku, ak som správne pochopil tú správu, prosila ma o anonymitu, ale rozčúlená do nepríčetnosti a ona podniká na internete, v podstate len si privýrava asi k dôchodku, má otvorenú živnosť a predáva nejaké staršie vzácnejšie knihy, je to jej hobby, baví ju to veľmi šľachetné remeslo, ja mám rád, keď niekto zachováva toto staršie kultúrne. Hey a stala sa aj taká vec, že poslala dve staršie hodnotné knihy v cene viac ako 100 eur nejakému zákazníkovi, ktorý je zaplatil vopred prevodom na účet. A živnosť, kvôli tejto vláde si musela zriadiť podnikateľský účet, platí za ňoho dvakrát toľko, lebo veď musí mať podnikateľský účet podľa novej konsolidácie. A teraz sa stala taká vec, že zákazník ten tovar sa rozhodol, že ho nechce, keď bol na ceste. Tak samozrejme, on má na to právo, on ho môže do dvoch týždňov vrátiť, vieme, že taký má spotrebiteľ okay. právo, ona ho teda zobrala späť. Neprijal tú zasielku a musela mu poslať tie peniaze späť na účet. A za to, že poslala tie peniaze späť zákazníkovi na účet, jej strhli viac ako 40 centov transakčnej dane. Chápete? Ona nič nezarobila, je v čistej strate na balnom, na poštovnom, je v čistej strate na tom, že musí dúfať, že tie knihy jej prídu v dobrom stave a medzi tým sa mohli predať inému zákazníkom, len neboli skladom, lebo boli u tohto zákazníka na ceste. A za to, že nič nezarobila, za to, že sa snaží legálne, lebo ona mal placu živnosť len preto, že chce to robiť legálne, za to jej štát dal fatku po papuli, ak sa hovorí, a zobrali jej 40 centov za nič, za to, že vradila zákazníkovi peniaze. Veď to je choré, lebo ona akceptovala, že štát z jej berie peniaze z niečoho, čo zarobí. Že keď zo zisku, ktorý prizná, jej vezme 20-15% podľa toho, aký má obrad, to je niečo, s sa, čím sa podeli so štátom. Zároveň sociálne, zdravotné odvody, v jej prípade možno asi nie, lebo v dôchodkovom veku možno sú tam nejaké e, výhody, neviem, neberte vám presne za slovo, ale takto bežný živnostník platí sociálne odvody, e, zdravotné odvody, cestná daň, proste všetky ďalšie veci a spolu s tým teraz musí platiť aj za to, že nič nezarobí transakčnú daň. Čiže ona bola v strate, keď prátala bálne poštovné transakčnú daň viac ako 6 eur na jednej zasielke. A teraz mi hovorí... No čo máme robiť, pán Mazurek? No moja reakcia je asi taká, že ja tú živnosť zruším a nech ide štát s prepačením do a budem to robiť nelegálne a nech sa tí ľudia nabodnú na kôl, lebo oni ma trestajú za to, že ja im chcem legálne podnikať v tomto štáte. A má pravdu. Má pravdu, pretože táto transakčná daň, ona nezdaňuje človeka, ktorý niečo zarobil. Ona ubližuje ľuďom, ktorí len robia akýkoľvek prevod. Veď to je choré na hlavu. Tak toto nemôže fungovať. A presne preto ja som otvoril tú tému, že ako by sme tú konsolidáciu robili my. Lebo ja keď som kandidoval v roku 2016 do Národnej rady a bol som zvolený, tak sme tu mali o dve ministerstva menej. A mohol by som dať tú otázku vám. Ám, to je v podstate rečnícká otázka, mohol by som ju položiť našim poslucháčom. Ano. Či sa nájde jeden... Áno? No, či sa, nájde... ano, či sa nájde jeden jediný človek, jeden jediný z našich poslucháčov, ktorý by povedal, že vďaka tomu, že od roku 2016 nám tu pribudlo ministerstvo pre informatizáciu a regionálny znižovanie regionálnych rozdielov, regionálny rozvoj, to, ktoré vytvorili pre Veroniku Remišovú v roku 2020, alebo... V roku 2023 vytvorené ministerstvo cestovného ruku a športu, pričom jedno ministerstvo si prenajalo luxusnú budovu na Štefánikovej ulici v starom meste v Bratislave, za ktorú platí šialené pálky, a druhé ministerstvo si od GNT prenajalo luxusnú budovu na nábreží Dunaja, videli sme potom tej zábery, ako im vytopilo, keď sú kláleni na Dunaja. A nehovoria o so celom tom ansábli, úradníkov, manažerov, štátnych tajomníkov, o ktorých som tu hovoril, či mi niekto z týchto poslucháčov povie, že sa ich život v štáte zlepšil vďaka tomu, že tieto dve ministerstva tu teraz máme. Či cítia nejaké zlepšenie, zefektívnenie štátu. A ja poviem otvorenie, lebo viem o tom, hovorím o tom s ľuďmi pravidelnými. Ešte som nestretol človeka s výnimkou možno zamestnancov tých ministerstiev, alebo štátnych tajomníkov, alebo priamo ministrov s výnimkou Huliaka a Migala v týchto chvíľach ktorí by povedali, že áno, vďaka tomu, že tieto ministerstva existujú, toto a toto funguje lepšie. Samozrejme, že nie. To sú stovky miliónov eur, ktoré sa splachujú dole kanálom každý jeden rok len preto, že vždy tu príde vláda, ktorá povie, že no mám stále viac hladných krkov, ktoré potrebujem nakrmiť a kvôli konkrétnym ľuďom sa tu vytvárajú celé nové ministerstva, ktoré stoja stovky miliónov eur a rozhodujú o miliardách a my na to pozeráme, hovorím si, ale tak toto nemôže fungovať. Čo by nám bránilo vrátiť sa do roku 2016 a zrušiť tieto dve ministerstva, nič naozaj, nič by sa v štáte nezhoršilo k horšiemu, nič absolútne, práve naopak všetko by išlo k lepšiemu, lebo by sme ušetrili obrovské množstvo peňazí, vďaka ktorému by sme nemuseli viac zdierať ľudí, ale vedelo by sa napríklad pomôcť ľuďom, pomôcť rodinám, pomôcť dôchodcom. A toto je náš prístup. Veď ako som spomenul aj v tom videu, to sú fakty, ktoré pochádzajú od Slovenskej asociácie zamestnávateľov, že štátna správa znezamestnáva za. Za 15 rokov narastol počet ľudí v štátnej správe o 100 tisíc. Z 350 na 450 tisíc, tuším. O 100 tisíc. A že na e, výdavky v platoch, ktoré štát posiela, vzrástli od roku 2015 do roku 2025 o 7 miliard eur. Zo 7 na 14 miliard eur. Ale tí ľudia to nepocítia. Tie peniaze sa splachujú. Proste ten štát nefunguje. A tu nie je ani o to, že či to funguje správne, či to nefunguje správne, ono to takto dlhodobo fungovať nemôže a presne preto sme dospeli ku konsolidácii. Ja nespochybňujem, že Matovič s Hegerom zničili štát, že ho zadlžili, že ho rozvrátili. Veď ja som na to poukazoval každý jeden deň v Národnej rade. Išiel som si dušu vykričať, keď som na to upozorňoval a hovoril ľuďom pre pána kráľa, vy sa tu neradujte z covidovej pomoci, veď oni dávajú miliardy eur do záchoda, vy sa tu neradujte, že pozatvárali celú ekonomiku, veď to budeme strašným spôsobom splácať. Ja som to kričal. No boli lebo však asi očividne nikomu to nevadilo. Ako ste spomínali, apatia ľudí proste mysleli si, že nejak bude, no nejak je teraz, v tejto chvíli. Ale na druhej strane, keď už stojíme pred touto zlou situáciou, ja hovorím, že pre nás znutí republika je prvorade vidieť, že konsolidácia, ktorá znamená zracionalizovanie výdavkov, to je prvé rade, čo konsolidácia má znamenať, že to chceme vidieť, ale zracionalizovanie výdavkov neznamená vytvoriť minimálne vytvorili teraz nedávno dvoch nových štátnych tajomníkov, zdovu potrebovali upratať Kaliňáka a potrebovali upratať ešte tuším niekoho z SNS a potrebovali upratať ešte aj bývalého ministra za SNS tak mu vytvorili ďalšiu pozíciu po podpredsedu alebo viceguvernéra Národnej banky <súdňa> ďalší gigantický plat aparát a teraz máme tu Slovenská vláda má aktuálne 35 štátnych tajomníkov. Býva vláda ich mala, tuším, 27. A, a budú sa ich bude mať koľko? 45, potom 60, veď. kde sa my vlastne blížime? Veď ten počet štátnych tajomníkov je chorý. A to sú ľudia, ktorí majú non-stop ochranku, vlastnú limuzínu, šoférov, ktorí majú vlastný aparát, vlastné asistentky, celý ansábl úradníkov, len preto, aby mohli existovať. Lebo potrebujeme ukojiť mocenské chúčky takýchto ľudí. A potom títo ľudia, ktorí to takto dotiahli do tohto stavu, nám povedia... Treba si utiahnuť opasky, treba šetriť, treba nové dáne, treba aby ste platili viac. Samozrejme, že ľudí to štve. Samozrejme, že ľudí to štve. A poviem vám teraz konkrétnu osobnú skúsenosť, ktorú mám s mladými ľuďmi z tých posledných mojich dvoch stretnutí. Viete, koho oni vnímajú ako najväčšieho nepriateľa pre svoj život? Nie progresívcov, ty sú až na druhom mieste. Smer. Smerie je pre nich strana, ktorá im berie nádej na normálnu, dostupnú budúcnosť, pretože oni vidia, že už sa tu neoplatí ani podnikať, neoplatí sa tu študovať, pretože stále tie dane stúpajú, jednoducho ceny nehnuteľnosti sú nepríčetné, teraz chcú zvyšovať dane z nehnuteľností, ceny potravín sú šialené a oni rozmýšľajú, že ujdu do zahraničia. A ja som im to vysvetloval samozrejme, že za progresívcov by sa vôbec nemali lepšie, lebo progresívci, keď mal odor vládu, navrhovali 25% DPH. Ja si to pamätám, ja si tieto veci veľmi dobre pamätám a viem, že... Progresívci taktiež nechceli šetriť na štáte, ale chceli šetriť len na tom, že vyberú od ľudí čo na viac. Lenže to mladí ľudia často nevedia, lebo táto vláda to veľmi neprizvukuje. Ale problém je naozaj to, že s týmto ľudia nesúhlasia. A nesúhlasia s tým preto, že sa to robí strašne okato. A ešte uprostred konsolidácie schváli Žilinkovi rentu, viete, to už je, to už je ako keby si sa postavili pre tých ľudí a napliuli im do tváre strašne veľké množstvo ľudí to štve. Keď sa zaviedla transakčná daň <coughs> a popri tom Žilinkovi renta, to je taká strašná nespravodlivosť, No, Mino, spýtam sa vás na jednu dôležitú vec. Bude to aj retroaktívne a bude sa to vzťahovať aj na Ficovho spolužiaka Čižnára? Alebo, lebo momentálne vieme, že Pele to ve vetoval, to znamená, že on zniesol námietku, že nie po štyroch rokoch, ale po odsúžení všetkých siedmých, lenže Čižnár má už odslúžených sedem rokov. Nerobili to zároveň pre Čižnára? Napadlo ja to niekoho? Priznám, že neviem, ne, priznám sa, že neviem, či to bude retroaktívne. Ja som čítal ten paragraf, ale nepamätám si na neho presne. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou áno, že sa to musí vzťahovať, lebo tam je napísané, že generálny prokurátor, ktorý odslúžil ten a ten čas v pozícii generálneho prokurátora, bude mať nárok na výsluhový dôchodok v takej a v takej podobe. Ten výsluhový dôchodok bol napísaný, že sa... Rovna tuším celej výške jedného čistého mesačného platu e, generálneho prokurátora bez nejakých funkčných odmien. Čiže to by malo byť asi tých 5,5 tisíc eur aktuálne. Samozrejme ten plat generálneho prokurátora je ďaleko vyšší, ale tam hovoríme aj o tých paušálných odmenách a tak ďalej, ktoré zostáva tak, ako je to pri sudcoch a poslancoch národnej rady. No ale 5,5 tisíc odmena pre generálneho prokurátora, najmä teraz, keď sa to má týka žilinku, keď tam boli tie 4 roky napísané, čo bolo účelové, či Žilinku, ktorý. Nebol schopný ani len začať riešiť Matoviča s Náďom, ktorí tu hmm. odovzdali nelegálne našu techniku v rozpore s ústavou, ktorý nejakým spôsobom nerieši Mikasa, Matoviča. Veď Matovič sa im vysmievá, normálne, možno ste to videli. Rogapol bol som tu, ani ma nevzavolali na výsluch, sú to blbosti, čo rozprávali. Pritom ten človek prešapáril miliardy eur v štáte, zadlžil republiku na generáciu. Je to človek, ktorý ktorým miliónom ľudí odobral ľudské práva, ale nič sa nedieje, lebo generálny prokurátor je absolútne nečinný. Ja neviem, čo sa bojí, alebo čo bola jeho úloha, ale ja si myslím, že si absolútne takú vec nezaslúži. A nebol tu nikto, kto by mi zdôvodnil vlastne názorom, že, že prečo by to mal dostať. A prečo by to mal dostať uprostred konsolidácie. Prečo by sme mali vytvárať nové štát, nových štátnych tajomníkov, nové ministerstva. My s týmto absolútne nesúhlasíme a myslíme si, že to je normálny, racionálny názor. Veď vláda by tiež mala byť solidárna s ľuďmi. Ľudia platia stále viac za potraviny, stále platia viac za energie. Ale byť solidárny neznamená rapidne si zvyšovať platy a zvyšovať okolo seba aparáty bez toho, aby to fungovalo. My pripravujeme, budeme to prezentovať, rapidne zoškrtanie štátnych, štátnej správy, ale ako ste spomínali, nie na hasičoch, policiátoch a radových úradničkách, ale na tých najvyšších hlupých pozíciách, kde sa prehajdákavajú obrovské gigantické sumy peniazy. Tam budeme cieliť našu, naše normálne zoškrtávanie, ktoré bude našim politickým programom, pretože takto sa v štáte fungovať nedá. Ak nechceme skrachovať, alebo mať 30% DPH, čo skoro musíme s tým niečo robiť. No dobre, pripomeniem ešte nejaké také základné fakty. A viete, o čoho sa odvíja tá transakčná daň a kto s tým vôbec prišiel? My sme to niekedy pred nejakými 4 rokmi rozoberali s Romanom Michelkom, on tuším nejakú knihu napísal o politických systémoch a tam sa o tom zmieňoval. To je tzv. Tobinová daň, tá bola pôvodne navrhnutá na dve stotiny My máme štyri desatiny, krát viac. To sme sa s čím z lietadlovo v loďov alebo tankerom zrazili alebo ako a, tým myslím Fica a, a Kamenického. Veď oni by v prvom rade mali vedieť, že a, aká tá Tobinová daň bola pôvodne navrhnutá, aby to nezbedačovalo ľudí. Chceli ste reagovať? Ja len chcem pripomenúť, že na výber peňazí z bankom, a tu je dokonca 8 desatín, že vám to ten štát vezme. A, a, a ľudia častokrát nechápu, lebo hovoria, že e, to platia najmä bohatí podnikatelia, ale to nie je pravda. Pretože bohatí podnikatelia, ktorí majú veľké, gigantické firmy, oni platia maximálne 40 eur z transakcie, lebo ona má hornú hranicu. Že vy napríklad, keď pošlete platbu 200, 300 tisíc eur, alebo 2 milióny eur za nejakú veľký nákup tovaru, vy stále platíte maximálne 40 eur, to znamená ďaleko menej ako 0,4%, pretože nad 40 eur, bez ohľadu na to, ako tá platba rastie, vy už neplatíte viac. Ale ak ste malý, malý podnikateľ, máte malú kaviareň, alebo maličké potraviny, kde si príde niekto kúpiť Coca-Colu, potom si niekto kúpiť 10 rožkov, robí malý nákup za 20 eur, vy platíte vždy 0,4% každého jedného obratu, nie získu, to je niečo úplne iné, lebo vy predáte tovar povedzme, v hodnote 10 eur a váš zisk na to môže byť 2 eura, 1 euro, záleží na maržách, na okolnostiach, ale vy z 10 eur, tú sumu 4 0,4%, čo je úplne nespravodlivé a hlavne, ak teda ste malý živnostník a platia vám mnohokrát opakovane a dookola, a malé prevody, tak vy platíte 0,4% zo všetkého, kdežto ten veľký spraví jeden prevod a zaplatí 40 eur, čo u ňoho môže byť 0,001 Eur. 0,001 Proste maličká suma, naozaj veľmi nízka a nijak sa ich to nedotkne. Táto danie je vrcholne, priamo, aktívne, cieľne zameraná voči maličkým slovenským živnostníkom a podnikateľom, ktorí majú staničný bufet, ktorí majú maličkú kaviareň, ktorí majú maličké potraviny. Proti týmto je zameraná, tých veľkých sa nijak vážnejšie nedotkne a na toto my upozorňujeme a presne preto to na tom hovoríme, že my to musíme zrušiť, lebo my nemôžeme sa pozerať na to ako suma peňazí, ktorá naozaj že rozhoduje o tom, či ten človek vlastne bude podnikať alebo nebude podnikať, lebo ho dostáva do čistej straty, ako napríklad v prípade tej pani dôchodky, ktorú som tu konkrétne menoval tak táto suma peňazí sa dá vybrať úplne jednoducho tým, že zrušíme ministerstvo regionálnych investícií v ministerstvo míry, pre ktoré bolo založené pre Veroniku Remišovu, ktoré doktorom bol nedávno pán Raši, a teraz tam sedí Migál. Kto tam no sedí, a šalitroš a Šalitroš dal 50 tisíc do kampane, a keď si pozriete tých legálnych darcov, tak Šalitroš viedol taký... Napríklad Ruker, ja neviem, 5 alebo 10 tisíc zhruba nejaký zlomok z toho, či 10 alebo 20 z toho zaplatil. No, lenže zásil. Vráťme sa k tej podstatnej veci. Možno, že si spomínate, že Danko zubami nechtami bojoval pre gastro, aby sa znížila tá DPHčka z 20% na 5%. Viete, ako to dopadlo? Tak, že ceny v gastro vôbec nepoklesli a zdôvodnili to tak, že z hľadom na transakčnú daň a všetko ostatné, tak my sa správame k zákazníkom solidárne a my sme ceny nezvýšili. Takže poklesne im to 15%, ale na druhej strane... Oni to zdôvodnia tým, že oni nezvyšovali ceny. Tak potom o čom je to tu? Kvôli čomu no. je niečo také, čo vymyslel Danko, nejaké ministerstvo cestovného ruchu a športových idiotín, ktoré mali byť pod ministerstvom školstva, tak ako to roky bolo. Lebo tu keď si zoberiete... Tu už pomaly nikto nešportuje. Nakoniec vidíme, ako aj tá reprezentácia vyzerá. To už ani nechcem hovoriť, že prehrad zo 16-0, tak to sme sa kde dostali? po No ak chcete znižiť ceny v malú obchode, tak sa to nerobí tak, že sa zníži DPH. To sa samozrejme nedá, pretože tá DPH nijak na tú cenu nevplýva. To jednoducho tomu podnikateľovi ostane v rukách viac. A keďže im teraz zaviedli transakčnú daň a mnohí zase tú DPH zvýšili, tak si povedali samozrejme, že tá cena teda sa nebude znižovať a aspoň sa nebude zvyšovať, ostane rovnaká. Takže treba zase povedať aj to, že ona sa... Pri výrobe týchto produktov zase zvýšila DPH na kopec iných veciach, na obaloch, zvyšila sa na dopravných nákladoch, zvyšila sa na platoch, zvyšila sa na iných faktúrach. To znamená, že ona to zniženie sa vo výsledku stratilo a ľudia to reálne teraz vidia, že, že vlastne k žiadnemu zníženiu tému potravy nedošlo. Naopak, keď si porovnáme veľkonočný nákup teraz a pred rokom, tak ten náraz je, je strašný, je strašne vysoký a už to nie je jednoducho pre ľudí mnohých e, únosné a ja sa divím jednej veci, lebo ja som bol poslancom Národnej rady, keď bol Richard Takáč, ktorý je dnes ministrom pôdohospodárstva, a opozičný poslanec, a on do parlamentu priniesol dobrý zákon. My sme priniesli svoju obdobu tohto zákona, predkladal ho vtedy Mirosuja, a on priniesol svoj zákon a my sme hlasovali aj za ten ich. A ten zákon hovoril o tom, že zastropujú marže obchodných reťazcov tých veľkých zahraničných podnikov, ktorí tu naozaj, že zdierajú ľudí. O tom som hovoril tisíckrát a stále si za tým stojím. Zahraničné reťazce ťažkým spôsobom dierajú občanov Slovenskej republiky. No a v tom zákone bolo zastropovanie marží obchodných reťazcov pri základných potravinách, to znamená nie na kaviare a víne, ale na mese, v lieku, v vajciach, proste pečive, klasických potravinách, základných, ktoré ľudia každý deň jedia. A bolo to na 40%, čo by stále umožnilo týmto reťazcom mať výborné zisky. Ale výrazne by to znižilo ceny, pretože aj od slovenských pekárov a producentov rôznych živočíšnych produktov vieme, že tie marže, ktoré si oni dávajú, sú ďaleko viac ako 100%. Šialené, akože naozaj takto sa podniká jedna radosť. A podľa môjho názoru majú kartelovú dohodu, pretože samozrejme nikto tie ceny neznižuje a tých reťastov zase nie je až tak veľa, ich je 4-5 a oni sa ľahko dohodnú medzi sebou. To je dohoda štyroch ľudí doslova. No a na základe tohto ja sa pýtam, že keď je už vláda rok a pol prečo teda ten zákon znovu nepredložila, veď oni ho predkladali ako opozícia, ja som to už tučím aj v jednej relácii hovoril, a stále nič, čo sa zmenilo, že, že na čo to potom v tej opozícii dávali, to, to bola predvolebná kampaň, kde si z ľudí robili srandu a hovorili, tak to má byť, lebo tak to teraz vyzerá, Hej, že pred voľbami mali odvahu v opozícii a po voľbách nič, zmizlo to a pritom ten zákon majú, ten zákon je dobrý a ten zákon by fungoval a v Maďarsku ten zákon platí. Hej, oni Á Stokrát nameli, stokrát nám vraveli Maďarsko skrachuje, Maďarsko nemá budúcnosť, Maďarsko je tá, Maďarsko je hen. Maďarsko stále existuje a v Maďarsku sa životná úroveň zvýšila nad Slovensku. To znamená, Maďarsko má lepšiu životnú úroveň ako Slovensku. Nedávno som videl tie európske štandardy a my sa úspešne s Bulharskom bijeme o posledné miesto v celej Európskej únii. Akože úžasný úspech. A ja sa pýtam, že prečo tá vláda teda ten zákon nedá. Čo je bráni, prečo nechce obmedziť zisk obchodných reťactov? Prečo? Čo je za tým? Zase ten deep state alebo nejaké finančné hospodárske záujmy konkrétnych ľudí? Lebo takto to naozaj vyzerá ako trápna predvolebná kampaň, kedy ľuďom reálne klamali, že toto pred po voľbách, ale neurobia to. Dobre, prejdeme asi na poslednú tému, ktorá má... Srdečne dožrala až do nepríčetnosti, zhodov okolností a moja sestra je polnohospodárska inžinierka zootechnička a tá nadáva, pluje, kadiaľ chodí a keď videla, čo sa stalo tej tamare, tak plakala. Tejto mladej farmárke vtrhli štátne úrady bez povolenia na jej vlastný pozemok a postrelali jej vlastné zvieratá, ako v kestapátskych filmoch. Oni museli normálne táto prejsť. Sem prišli autá, sem prišli policajti, hasiči, polovník, vyvalili dvere, vošli donútra, začali strelať. Pozdravujeme z obce Patáš, kde prišlo doslova k gestapáckému útoku štátnych orgánov na majetok súkromnej osoby, kde vystrelali zdravé zvieratá slečne Tamare, ktorá sa o ne starala. Za mňou sa nachádza statok alebo usadlosť, kde slečna Tamara mala 31 kusov svojich miláčikov, ktorých nechovala na biznis a len sa starala o nich, alebo ich zachránila pred istou smrťou. Proste boli rodiny miláčikovia. A niekto bez povolenia vtrhne dovnútra do jej domu, keď tu nie je, a všetky vystrieľa. Len kvôli tomu, aby zobral dotáciu zo štátu, aby mohli utratené zvieratá previesť a vyfakturovať štátu. Čistý biznis. Pozrite si sami tie zábery, sú to naozaj srdcervúce scény. Ja, viete, nechápem, ako, ako toto môže v normálnom v slušnom štáte fungovať, že na váš pozemok prídu ozbrojení ľudia, ozbrojení chlapy, bez vašej prítomnosti, otvoria vám dvere, postralia vám zvieratá vo vlastnom dvore a nikomu nič nepovedia. Len preto, že niekde pár kilometrov ďaleko sa našlo nejaké infikované zvieratá. To sú absolútne na hlavu postavené veci. To je tá istá situácia, ako keby ja som prišiel v Midovi alebo Kšaňový nádvor zastrelil sa psa na dvore len preto, že na opačnom konci dediny mali nejaký pes bez noty a bez ničo, bez len tak, bez papierov, bez povolenia, bez súhlasu by som takéto niečo spravil. Čo sa tu muselo diať, keď starý otec povedal, že by radšej jeho ako tie zvieratá? Viete si predstaviť, aké jatky tu museli byť? Aby ochránila svoj chov, keď sa na Slovensku prejavila a slítačka, tak nechodila domov. Proste tento chov bol izolovaný a aj tak niekedy nenašranci prišli a vystrelili všetko len kvôli pár judaši. A ten polovník, ten William, si myslím, že toto si musí tvrdo odskákať. Je tu porušenie niekoľkých zákonov, ako nám povedali právnici. My určite urobíme všetko preto, aby sme aj formou možno právnej pomoci, trestných oznámení pomohli obeťam týchto, týchto gestapátskych praktík aby obhajovali svoje práva. Proste vytvoril sa tu presne podobný biznis, ako to bolo počas covidu s momkami. Za každé zlikvidované zviera dostávajú dotácie a ich cieľom je vyzabíjať čo najviac zvierat. A je im úplne jedno, či sú choré, alebo či sú úplne zdravé. Všetko sa to snažia ututlať, aj preto štátna veterinárna správa s ministerstvom pôdohospodárstva posilali veterinárom líst, doslova, že príkaz, aby nevyjadrovali nesúhlas verejne a dokonca ani neverejne, to znamená ani súkromne medzi rodinami, medzi kolegami, aby jednoducho držali hubu a o ničom nerozprávali, len slepo schvalovali, čo ministerstvo nariadi. No a my preto vyzývame vládu, aby prestala so zabíaním zvierat v okolí nákaz. Maďari povedali, že s tým prestávajú. Češi český minister zemiľství povedal, že zdravé zvieratá v okolí nákaz ani zabíjať neplánujú, ani nebudú. Nikdy sa to jednoducho nerobilo. A teraz len preto, aby zo pár ľudí, zopár možno nejakých podnikateľov miestnych, malo z toho nejaký biznis sa to jednoducho robí. Len preto, aby sa zlikvidovali mali chovatelia, len preto, aby sa zlikvidovala ešte viac potravinová sebestačnou Slovenskej republiky, aby sa otvorili dvere pre dovoz hovedzieho mesa zo zahraničia. Ja by som chcel poďakovať Šanimu, ktorý je tu z nedaleka, ktorý nás na toto upozornil ktorý nám robí tlmočníka a venuje sa tomuto predovému deň aj noc. šaný, ďakujem aj za týchto ľudí. Super. super. Dobrá práca. No, miňo... Čo sa to tu vlastne deje, lebo toto sa s tým rokom 1973, kedy sme tu mali pandémiu, slintačky a krývačky vôbec nezhoduje. Tam nechali stáda premoriť, pokiaľ to zviera neuhynulo same, tak ich nezabíjali a očkovalo sa ale neočkovalo sa nejakými RMM a vakcínami, ale takými, že to bol ten vírus oslabený, aby sa vyvinula v tom zvierati prirodzená imunita. O čo to tu vlastne no, ide? Ja som akože tak, ako všetci ostatní úplne šokovaný ostal, keď uh, som sa dopočul v podstate aj o tomto prípade tejto Tamarii a rovnako je ostatných iných prípadoch a ostal som aj šokovaný z toho, že keď nám tí ľudia miestni začali písať a kontaktovať nás e, skrze toho, že nikto im tam nechce pomôcť, nikto sa za nich nechce postaviť, že nie je predsa mysliteľné, aby nám tu chodili po dvoroch a strieľali naše zvieratá len preto, aby potom mohli zobrať dotáciu za prevoz do kafilérie, veď to, ako môže štát takto fungovať, že si likviduje vlastné živočišné produkcie preto, aby mohlo za to ešte platiť. Vete, to, to už horší nápad nikto ani vymyslieť nemohol z môjho pohľadu. Ja chápem, že napríklad nahradia chov chovateľovi, ktorí je napríklad, že ťažko chorý a potrebujú ho teraz zlikvidovať. Ale zlikvidovať zdravé zvierata a nahrádzať to a robiť toho biznis, to je úplne že šialené. A máte pravdu aj v tom, že v tých 70 -tých rokoch a mnohí ľudia mi to písali a volali a ozval sa tuším aj cez 90 rokov starý proste pán, ktorý zažil tuším túto epidémiu aj v 50. rokoch, ktorý opisoval aj veterinár, že oni vtedy tie zvieratá liečili, izolovali a liečili. Oni nevyvražďovali ani tie chore, oni nevyvražďovali ani tie chore a nie, že tie zdravé, veď to, to, to, to ich ani nezapadlo. Ja poviem s prepáčením, že neboli sprostí, proste prečo by... Prečo by si v štáte likvidovali to najväčšie bohatstvo? Prečo by to robili? Veď to nikto normálny nerobí to. Až dnes sme sa dopracovali do tak zvrátenej doby. A skutočnosť, že je to zlé, podčiarkuje aj to, že oni vlastne z ministerstva pôdohospodárstva poslali líst všetkým regionálnym úradom, že im zakazujú to spochybňovať. A zakazujú im to spochybňovať nielenže verejne, ale aj súkromne, že medzi sebou sa nemôžu o tom rozprávať. Normálne, že je to totalitná praktika. A prečo by také dačo robili, keby to bolo v pohode a všetci s tým súhlasili? No samozrejme, že tu musel byť obrovský odpor veterinárov a odborníkov, ktorí povedali, že ale toto nie je cesta. A na základe toho oni prišli k takémuto záveru, že prišli a povedali, nebudete o tom rozprávať, zakazujeme to, veď, ale toto robil Matovič. Toto robil Matovič počas doby korony, že od, odpojil a zakázal všetkých, ktorí nemali ten jeho názor a nechal si tam len Mikasa a ďalších, veď ich poznáme všetkých tých ľudí. A dneska sa deje to isté, akurát obeťami sú teraz zvierata, ktoré sú tu vyhlazované. A ja som vtedy vystúpil tiež na videu, bolo to, to tuším 14. čtv Kedy aj potom, čo Milan Uhrík s Mirom Sujom a s tým Šaňom natočili toto video, ktoré ste púšťali, tak prebiehala ďalšia, nazvime to kľudne aj genocída jednej farmy, pretože v dolnom štále na Žitnom ostrove zabili 850 kráv, zabili tam obrovské množstvo teliatok, zabili kravy, ktoré sa mali oteliť len v najbližších dňoch a tie opisy od ľudí boli absolútne príšerné. Samozrejme, za policajti všetkým, podhábali mobily, zakázali to všetkým točiť, lebo toto, keby niekto nazočil, čo sa tam dialo, tak to by vládu asi nevolilo už nad ani 10% Slovenskej republiky, lebo to bol vraj masaker, ktorý akože naozaj že do moderných dejin nepatrí. A najhoršie na tom celom je, že táto farma, tento chov, bola celý čas izolovaná, že pred pár dňami tam v rozpore so všetkým proste nabehli a začali očkovať tie zvieratá. Normálne ich začali očkovať boh vie, čím, ja sa v tých vakcínach moderných teraz nevyznám, ale veľmi im neverím. A pár dní potom, čo ich preočkovali, ich začali strieľať. Čiže oni podľa mňa zobrali dotáciu aj na očkovanie a potom si povedali, že bude výhodné ich aj vystrieľať a ja, mne už normálne, že sa zastavil rozum, keď som to počul a zdvihli sa, vzýhol sa mi tlak, ale že do nepričetnosti, pretože toto normálny štát nerobí, toto robia psychopati a povedzme si na rovinu, ani jedna z tých kráv 850, -tých, ktoré zlikvidovali, ani jedna z nich nemala žiadne príznaky nejakého ochorenia, oni robili dokonca testy týmto krávam pár dní predtým, nech ich prišli zabiť, všetky boli negatívne, tam nebolo nič, I, hovorím, celý čas to bolo izolované a potom prišli s výhovorkou, že tá farma bola kontaktná, to znamená, že sa tí ľudia pohybovali medzi tou farmou, ktorá bola nakazená, niekde 12 kilometrov vedľa, a medzi touto, ale ja hovorím, no dobre, a teraz rieš, riešenie je, je ich všetkých preventívne zabiť, veď nie je lepšie počkať 2-3 týždne, a zistiť, či sa nejaká nakáza prejaví, a keď sa prejaví, tak oddeliť tie jedince alebo niečo a preventívne ich pozabíjať úplne všetky, bez toho, aby ste čokoľvek vedeli, pričom tie negatívne testy reálne teraz máte, ešte potom tom očkovaní, to už, to už naozaj proste mi rozumne nebral, ja som o tom natočil tiež video, tiež to videli 100 tisíce ľudí a sú z toho dožraní, do nepričetnosti majú nervy a potom, aj potom tom videu to bolo tuším, 15. štvrtý tohto mesiaca už povedal minister že to ukončujú. Ľudu, nejdu zabíjať zdravé zvieratá. Ja sa pýtam, no, dobre, Miňa. Trast... Oh, to video má pol druhá minúty, to nie je až taká veľká strata času, ja to prehrám. Ada teda dnes úspešne završila vyvražďovanie Najnovšie 850 kusov kráv a bohužiaľ aj najmenších teliatok niektorých starých len niekoľko dní v obci Dolný Štál na Žitnom ostrove na juhu Slovenska. Prizvukujem, že ani jednej z týchto krávči teliatok nič nebolo. Žiadna nemala nejaké príznaky a všetky mali len pred pár dňami urobené negatívne testy. Táto obec a táto a toto družstvo neboli dokonca ani len 3 kilometre od iných nakazených fariem napriek.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 A ešte jedna ukážka. Zdravím vás, priatele, nachádzame sa momentálne v obci Holice pred polnohospodárským družstvom. Tuto v tomto družstve máme okolo 720-750 kusov dobytka, z toho je asi približne 450 dojníc. Tak, vážení farmári, chcem aj mene každého jedného tu na Slovensku farmárov požiadať vládu, nech prehodnotí svoje rozhodnutie, aby nedošlo ku katastrofe, aby sa zbytočne nepozabíjali tieto zdravé zvieratá. Priateľe, ja by som chcel upozorniť na to, že všetky kusy hovedzieho dobytka, ktorú ktoré spomínal kolega, sú negatívne, majú testy spravené, že sú zdravé, tak nevidím dôvod, aby ich vláda vyvraždila. Majú tu prísne bezpečnostné opatrenia, vidíme, že tu majú dezinfekčné brány a že zákaz vstupu. Sú zvieratá uskladnené alebo uchomnené tak, aby nedochádzalo k kontaktu s tými ľuďmi. Sú splnené všetky bezpečnostné opatrenia a preto, ak by došlo, že tento chov vláda zlikviduje násilie, tak je to čisto už len politické rozhodnutie a nemá to nič spoločne so zdravým rozumom. Takže nachádzame sa na druhom objekte v obci Veľká Lúč. Tuto za ľudia vidíte, je farma, kde sa nachádza okolo 300 kusov dobytka, z toho je 200 dojníc a približne asi 100 bykov a ešte k tomu sú aj teliatka nejaké. Mám tu priateľa vnútri v objekte, odkedy bola vyhlásená karanténa, tak odvzry sa ťa nepohol. Je to ošetrovateľ zvierat, stará sa o tie zvieratá, dodržuje všetky hygienické podmienky, aby sa nenakazili tie zvieratá. Takže preto asi neopúšťa tento objekt. Preto neopuštia tento objekt. Ako klobúk dole pred ľuďmi, ktorí sa dokážu takto obetovať, len aby zachránili svoj chov. No bohužiaľ, ako vidíme, je v tom ochrannom pásme, kde sa vláda rozhodla, že vyvraždí aj daný chov, ktorý sa nachádza za mnou. Myslím si, že tu ide znova o zlyhanie, či už politické, alebo štátne veterinárne a potrajnú správy. To nie je možné, aby sme takto bezľavo... Poslúchali občanskú úniu na úkor našich vlastných občanov a chovateľov. Nachádzame sa v obci Batáš v časti milionovice. Priatelia, preto sme tu, lebo tu sa stala taká veľká krivda, ktorú berieme asi najťažšie a samozrejme aj obyvateľka, ktorá tu bola, ako sa volala? Tamara. Pani Tamara, ktorá nebola doma, kde nabehli jej nejakí ozbrojení chlapí a vystrelili jej. 32 kusov Áno. 32 kusov hovedzieho dobytka, o ktorý sa starala bez toho, že by o tom vedela. Dokonca ešte mala aj nejaké vyhrážky a snažili sa ho potom ovplyvniť, že späťňa by antidatovala nejaké veci ohľadom tohto incidentu. Samozrejme, sa, aj keď má zlomené srdce za týmto hovedzím dobytkom, o ktorý sa starala a podala trestné oznámenie na, na generál alebo teraz už neviem, na okresnú prokuratúru. Do Dunajskej stredy. Na Dunajskej stredy na okresnú prokuratúru. Verím, že budem mať k tomu aj ďalšie podklady, že vám ich ukážeme a budeme sledovať osud tejto tvrdé ženy, ktorá sa nezdáva a ktorej štát zobral to najdragšie, čo mala. No, ja neviem, čo na toto vlastne povedať. Dosť pochybujem, že tak, ako sa nevyšetria zločiny toho covid-terorizmu a dokonca Mikas dostal 27 tisícové odstupné a funkciu prodekana, tak pravdepodobne aj títo zločinci, ktorí spôsobili toto utrpenie, či už tým farmárom, alebo aj škodu, nám, daňovým poplatníkom, lebo toto určite... Európska únia, alebo Európska komisia, tak ona peniaze nevyrába, lebo neexistujú žiadne podniky Európskej únie, niekde v rozvojových krajinách, ktoré by z kolóny vozili peniaze. Čiže oni od nás, daňových poplatníkov, vyťahnu pre týchto farmárov aspoň na nejaké čiastočné očkodnenie. Ak vôbec. A zase na druhej strane spýtam sa ťa, alebo vás v republike. Ako je to vlastne hlavne vás, ktorí ste europoslanci? Dá sa vôbec dopátrať k tomu, že čo v pozadí za týmto je, či sa tu jedná o to, aby sa dovážalo lacné meso s obrovskými ziskami, či už z Ukrajiny alebo Niekde z Južnej Ameriky, kde sa podpísala tá zmluva medzi EU a Južnou Amerikou, Mercosur. O čo vlastne tu ide? Kvôli čomu sa tu likviduje potravinová sebestačnosť Slovenska? No, podľa môjho názoru je to výrazne podozrivé, že sa to deje práve v tejto chvíli, keď sa tu likvidujú zdravé zvieratá, likvidujú sa tu zdravé chovy a ešte potom, ako hovoríte, daňoví poplatníci to budú všetko musieť zaplatiť, pretože žiadne peniaze z neba nepadajú. A platí to aj v Európskej únii, tá si teraz už vytvára, že vlastné zdroje príjmov, ale nie sú to tie príjme z Afriky a Ázie, kde by mala fabriky, ako hovoríte správne, ale sú to príjmy, ktoré vezme z daní obyvateľov Európskej únie tým, že zdaňuje neviditeľné emisie a priráža proste na cenách benzínu, nafty, plínu, kúrenia a všetkých stavebných materiálov, ktoré sa samozrejme vyrábajú pretože zavádzajú emisné dane. Čiže vždy a všetko, čo ľuďom akože v úvozovkách dajú, ide buď z dlhu, alebo priamo z ich daní a vždy to nakoniec skončí vyššími daniami, vyššími poplatkami a vyššími cenami. nehovoria o úrokových sadbách, to je proste kolotoč, ktorý táto ich dotačná politika vždy a zo zákon aj musí vyvolať, lebo inak to proste nemôže ani ísť, to nemôže ani inak fungovať. No a presne v tejto chvíli, kedy dochádza k vyvražďovaniu nášho hovedzieho dobytka a úplne psychopatickým nariadeniam oni dohadujú a dohodli e, dohodu s krajinami Mercosuru, to znamená z Južnej Ameriky, o dovoze poľnohospodárskych produktov k nám do Európy a hovoríme o miliónoch a miliónoch tón mesových výrobkov. A viete, tam je to e, chore z mnohých hľadísk. Prvé hľadisko je to, že naše... Európske e, štandardy pri pestovaní a pri chovaní sú úplne niekde inde ako v Južnej Amerike. To znamená, že všetko musíme robiť kvalitnejšie a tým pádom podliehať väčšej kontrole a tým pádom je samozrejme ten náklad na výrobu tohto produktu drahší. Máme drahšie ceny dopravy, ceny drahšie ceny energii, to znamená, všetky tieto naše produkty zákonite musia byť pre toho spotrebiteľa drahšie. No a potom oni nastavia podmienky tak... Aby doviezť niečo z Južnej Ameriky, napríklad meso z Argentíny, bolo lacnejšie na Slovensku, ako vypestovať a vychovať si vlastné. Veď to je choré už na prvý pohľad. Nehovoriať o tom, že stále hovoria o tom, že oni bojujú proti emisiám a proti klimatickej zmene a dovážať idú veci z druhého konca sveta, lebo doprava nespaluje paliva, doprava tie námorné tankery a riezadla sú asi úplne bezemisné. Že na tom aj... Krásne človek vidí to pokritectvo a tie hlúposti, ktoré oni ľuďom tlačia do hlavy, že celá tá agenda je proste podvod. Je to normálny podvod s tou emisnou agendou. A ja teraz hovorím úplne na rovinu, že ako člen výboru pre dopravu v Európskom parlamente budeme aj budúci týždeň hlasovať to bude, keď budem tam cestovať do toho Európskeho parlamentu práve kvôli tomu, o novom nariadení o preprave zvierat. Oni zavádzajú úplne nové šialené štandardy, ktoré sa týkajú práve prepravy hovedzieho dobytka v rámci Európskej únie, kde bude tento dobytok môcť byť prepravovaný najdlhšie 8 hodín počas dňa, bude musieť mať špecifické podmienky, auta budú mať, musieť mať špecifické GPS moduly, ktorými zase euroúradníci budú monitorovať ich pohyb a dĺžku času, podľa ktorého sa hýbu, budú musieť splňať nové licenčné podmienky, takže prepravcovia takýchto zvierat si budú musieť získavať nové európske licencie, na to sa budú musieť vynakladať nové finančné zdroje, na to budú musieť zamestnať nových úradníkov, vytvoriť nový informačný systém, miliardy eur zase investícií do blbosti a nezmyslu a ja uvediať o tom, že tam výrazne menia možnosti, ako prepravovať tie zvieratá, veterinár bude musieť byť prítomný pri nákladke tých zvierat, pri výklade tých zvierat, jednoducho obrovské množstvo nových, náročných nákladov, ktoré predražia prepravu týchto zvierat, čo vo výsledku bude zase znamenať zdraženie najmä mesových mliečných produktov a vajec v Európskej únii a v tej istej chvíli oni dovolujú prepravu mesových výrobkov a živočišných produktov napríklad z Južnej Ameriky. Kde ale takéto štandardy neexistujú, kde ich vozia, nikto tam nemonitoruje GPS signálom, že kde cestuje, aké auto, koľko hodín, v akých podmienkach sa tie zvierata prepravujú, čo, čo jedia, ako sa krmia, ako vyzerajú tie veľkochovy, čím sa postrekujú tam ojšie polia, to nikto tam nerieši napriek tomu. Na jednej strane európsky ničia, systematicky ničia to svojou hlúpou ideológiou a na druhej strane to idú dovážať odniekiaľ, plne skopom nových emisií, ktoré vyrobia a idú to dovážať z produkcií a schobov, ktoré nesplňajú žiadne z týchto podmienok a preto sú v šialenej neférovej výhode oproti našim producentom, čo bude mať za cieľ, že naše vlastné produkcie budú sa ešte viac a viac likvidovať a pripomeniem to tu teraz nahlas Autorom a vyjednávačom tejto dohody nie je nikto iný ako Maroš Ševčovič, legenda slovenskej politiky, vraj najlepší eurokomisár, ktorého tam opätovne s hrdosťou nominovala táto vláda, ústami Roberta Fica, skúseného odborníka, ktorý je tam na tú pozíciu najlepší. A túto dohodu s Mercosurom podporil, zahlasoval za ňu minister pôdohospodárstva Takáč, ktorý povedal, že je výhodná. Ale <laughs> nikto nám nikdy nevysvetlil, v čom je výhodná. No výhodná je pre Európsku úniu, lebo bude mať väčšie príjmy z colných poplatkov a daní, výhodná je pre argentínskych a juhoamerických predajcov a nevýhodná je pre všetkých obyvateľov napríklad Slovenskej republiky, ale aj všetkých iných štátov, a najmä našich poľnohospodárov a producentov. No, túto reláciu sme začali humorne a asi ju aj tak skončíme. Uršula von der Leyenová strašne miluje Roberta Fica, takto. Dnes Aha. som telefonoval s predsedničkou Európskej komisie. Pani Uršilov, fondér Lajnovová strašne mi vynadala Uršu, ale že strašne. To, Robert, to, to si čo dorobil? To si prečo prebohal takto vyrokoval s tým Trumpom? normálni, mi nadávala pol hodiny. Že som úplný idiot. Že som tam predsa bol. Že som s Maskom hovoril, že ja som tu nevybavil pre celý svet. No dobre. Takže máme idiota premiéra podľa šéfky Európskej komisie, no tak to sme dopadli, tak to vyzerá slovenská suverená si... politika <šep> na všetky svetové strany. Nie, on, on to potom vysvetloval, že si len robil srandu, že to si vymyslel, že to sa nestalo, no, že je No ako, ako Radačovský s 1. aprílom, nie? <šep> <šep> Radačovský bol lepší, to sa priznám, tam, tam som čumel aj ja. <šep> Ten aspoň povedal, že... Oh, Aspoň teraz ma neutravujte, som a nikým sa preberiem. Tak veď, už bolo pol dvanástej, tak to je pochopiteľné, no, že on ešte nestal. Dobre, Mino, <laughs> máme pár minút do konca. Čo by ste ešte na záver chceli odkázať našim poslucháčom, aby táto relácia nevyznela ako nejaký horor, lebo veľmi sa k tomu blíži? <laughs> Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým našim posluchášom, najmä za to, že napriek tomu, ako tá situácia sa bohužiaľ mení k horšiemu, stále majú záujem poznať tie informácie, vnímať tú politiku a poznať pravdu, pretože z tých mainstreamových médií sa tú pravdu nedozvú. Ja chcem pripomenúť, teraz nedávno, asi dva alebo tri týždne dozadu bola v nedelu debata europoslancov na slovenskej televízii. Pozvali tam všetky politické strany, okrem našej, napriek tomu, že sme v eurovolbách končili tretí, čo je, čo je ako, že mohol by som zase hodinu rozprávať o tom, prečo vláda sľubovala, že urobí reformu STV a urobila takú reformu, že to pokračuje tak ako predtým, ale už ani nechcem sa k tejto kritike vrácať, lebo ľudia vnímajú nesplnenie, nesplnenie týchto sľubov, len najhoršie na tom je klesnúť na duchu. Toto ja často ľuďom hovorím, že... Najhoršie, čo môžete urobiť, je teraz klesnúť na duchu, keď sa napríklad sklamete v tom, že vláda niečo povedala, niečo napísala, niečo slúbila a nedodržuje to a na druhej strane proste máte ten pocit, že ani nemá už mysel ich voliť, lebo volil som tých, nedodržali to, potom som volil tých a zase to nedodržali a tak som dal znovu šancu tým a oni zase proste robia blbosti, ale nevenujú sa tomu, či by sa venovať mali alebo robia veci, ktoré sú úplne že, racionálne nepochopiteľné ako s tým dobytkom. Nesmieme jednoducho upadať na tejto nálade, nesmieme jednoducho tieto veci vzáť, lebo v je to vždy Slovenská republika, je to náš domov, a tá politika bude vždy rozhodovať o našom živote. A ja môžem garantovať, že napriek tomu, že čo všetko sme si tu povedali, ja fakt nechcem, aby tí progresívci na Slovensku vládli. A keď sa ľudia, ktorí majú záujem, aby tu neboli progresívne strany pri moci, aby tu boli strany, ktoré majú zdravý rozum, vykašľú na voľby a nepôjdu voliť a nechajú to tým progresívcom, tak to bude najhoršie. Rovnako to platí aj pri tej mládeži, ktorú som spomínal. Keď vláda nechá Druckera robiť to, čo robí, a bude napríklad sankcionovať a bojovať proti nám za to, že proste sa snažíme do tých škôl chodiť a vysvetlovať to tým mladým len preto, že to je reakcia na progresívnu propagandu, tak nám tá mladá generácia naozaj zblbne a otočí sa to proti všetkým obyvateľom Slovenskej republiky. Čiže Stále treba byť aktívny, treba tieto veci pomenúvať a treba stále tlačiť na vládu, pretože vy nechcete nič zlé, len dodržanie sľubov, ktoré vám pred voľbami dali. Je potrebné ich s tým konfrontovať, je potrebné byť aktívny, je potrebné žiadať výsledky. A to je zmysel tej relácie. Nie bezbreha a hlúpa kritika, ale snaha o to, aby sa veci v štáte riadili lepším spôsobom. Prásne ste to na záver povedali mne už ho, a ostáva sa len s vami rozlúčiť a poďakovať a sa vám a zaželať vám zajtra šťastnú cestu do Bruselu. Pekný večer vám prajem a takisto krásne prežitie zvyšku veľkonočných sviatkov. Do počutia. Ďakujem pekne, rovnako aj vám. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.